A kereszt botránya. A jelen könyvünk mottoiként idézett égerészek igen messzire mutatnak kedves olvasóm. Sokkal, sokkal messzebbre, mint ameddig az ezeket olvasó emberek többsége ellát. Azt olvassuk ezekben, hogy a gonosz annyira erős, hogy még a kiválogatottakat is megkísérli eltéveíteni. Hogy az egész föld elhiteti, akik majd imádva követik őt. Jelenések 13, 8 és 9 csia szerint. Imádattal fognak eléje borulni a földön lakók, mindaz, akinek neve nincs beírva annak a báránynak életkönyvébe, akit a világ megalapítása óta megöltek. Ha valakinek füle van, hallja meg. Tehát ha valakinek van füle, hallja meg. És térjen új felismerésre. Feltenném a kérdést, vajon a kereszténység az új felismerés? Ez az 1700 évre visszanyúló vallás lenne az. Amelynek meg annyi tövises indája tökéletesen besződte már a keresztény világot. Ez lenne az új felismerés. Vagy az, amelyet az Úr, azután Simon Péterék, Szául Pálék hirdettek a maguk idejében. Krisztus követése. Mert a kettő nagyon nem ugyanaz. Hiszen a kereszt bálványát imádó vallás éppen ezt a felismerést igyekszik meglehetősen eredményesen árnyékban tartani. A jelenések 12.9-ben azt olvashatjuk magától az úrtól kijelentve, hogy amint fejjebb is kiemeltem, sátán mind az egész föld kerekségét elhiteti. Mindez kijelentő módban. Tehát ez nem egy opció, hanem tény. Ezt gondoljuk csak át egy kicsit alaposabban. Itt mindegy, hogy melyik fordítást vizsgáljuk, a különbség csupán annyiban mutatkozik meg, hogy elcsábítja, tévútra vezeti, elhiteti, vagy megtéveszti az egész világot, ám az egész szó mindenhol egységesen ott van. Ez a lényeg. Ha a keresztény világ ez alól kivételt képezne, akkor a legnagyobb jó indulattal sem használhatná az úr az egész Föld kerekségét kijelentést, hiszen ma a keresztény világ a bolygó lakott területének minimuma felét jelenti. Észak- és Dél-Amerika, Ausztrália, Európa, Oroszország a Brit szigetek, Új-Zéland, Afrika számos országában igen sok keresztény él, a kis keresztény diaszpórákról nem is beszélve, ez igen jelentős lefedettséget jelent a keresztárnyékában. árnyékában. Végső soron túlzás nélkül kijelenthető, hogy a kereszténység mára a világ kétharmad részén jelen van. Bizony. Ha a keresztény területek nem esnének az elhitetett területek közé, akkor nagyon nem stimmelne az úr kijelentése. De stimmel. Tehát erre azt mondani, hogy a kereszténység az új felismerés, a kivétel az elhitetés alól, meglátásom szerint több mint naivság. Vagy Krisztus tudta rosszul, vagy a keresztények, és ezt fenti kísérvelésem alapján nyugodtan leszögezhetjük. Például a Máté 24-24-ben is olvashatjuk, hogy nagy jelek, csodák lesznek, a jelenések 13-3-ban pedig azt, hogy és csodálván, az egész föld követi a fenevadat. Az értelmes, bibliát ismerő, elemző gondolkodásra képes keresztények többnyire úgy gondolják, hogy amiről itt az égében szó van, az majd valamikor a homályos jövőben következik csak el. Ám szó sincs erről. Természetesen nem. Ezek már régen folyamatban vannak. A katolikus egyházdi csekszik is velük minden lehetséges fórumon és alkalommal. Hogy csak náluk, az ő egyházukban vannak csodák. Micsoda véletlen! Jelenések 13 -2 károli. És e fenevad, amelyet láték, hasonló velő a párduthoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája. És a sárkány az ő erejét annak, és az ő királyi székét, és nagy hatalmat. A sárkány itt sátán, a fenevad pedig Róma, az itt a római katolikus egyház, amely ma nyíltan a teljes keresztény, és kevésbé nyíltan a teljes, egész föld keregségét. Tehát a nagy jelek, csodák. Számos ilyen történt már eddig is, de kétség nélkül, ahogyan a történelem a vége felé közeledik, ezek egyre gyakoribbak és nagyobbak lesznek, hogy azokat a maradékokat is meggyőzzék, akik még nem hajoltak meg Róma előtt, akik még nem álltak be az zászló alá. A már eddig ismert esetek is nagy tömegeket nyűgöztek le, győztek meg, gondoljunk csak például a világ különböző részein megtörtént Mária jelenésekre. Fátima Lords, és még az Egyiptomban lévő zöei szent Mária temploma felett megfigyelt, lefotózott, lefilmezett csodákra, csodálatos gyógyulásokra, stb. Ezekről bőséggel olvashatsz az Evötá című írásomban. A következő érve a keresztényeknek az én állításaim megcáfolására az lehetne, hogy én tévedek, mert ugyanez és ez a fajta kereszténység tényleg rossz, de az, amit éppen ők követnek az pedig igaz és jó. Mondjuk például a katolikusok, megjegyzem messze ők vannak a legtöbben a keresztény szekták közül, ráadásul ma már ők, illetve császáruk a pápa diktál minden szektának az ökumenizmus jegyében, tehát a katolikusok a rosszak és a protestánsok a jók. De így van ez. Erről például az írek elég sokat tudnának mesélni. Vagy az evangélikusok a jók és a baptisták a rosszak. És még oldalakon keresztül sorolhatnám a különböző, kisebb-nagyobb mértékben egymástól eltérő nézeteket valló szektákat. Minimum 25 nagyobb és számtalan kisebb, magukat mind kereszténynek. Valló felekezet van jelen ma a világon. Amint a nagy világvallások esetében is lásd a Backstage című írásban, ismét felteszem a kérdést, melyiknek van igaza. Mert csak egynek lehet, a legjobb esetben is. De itt az a gyönyörű helyzet, amint a világvallások esetében úgy szintén, hogy egynek sincs. Sátán ügyesen úgy alakította, hogy ha már megtörni nem tudta Krisztus híveit a három évszázadnyi kegyetlen vérengzés során sem, akkor majd stratégiát váltva inkább megrontja őket, illetve a hitüket. Ez a megrontás lett maga a kereszténység. Minden ágát ideértve. Ezért is tudnak a világ keresztény egyházai most oly szépen összeölelkezni az ökumenizmus jegyében. Gondolj bele! Amit Róma felkarol az csak rossz lehet. Tehát ennek a Róma által felkarolt, valójában megalapított vallásnak a számos szektája a nagyparázna leányai azért tud és képes ilyen szép, egyre nyilvánvalóbb egységbe tömörülni, mert egy tőről fakadnak, közös a gyökerük. Tehát itt az új jelszó, az ökumenizmus. Úgy hihetetlenül rafinált fegyver ezlás 150. oldal mert olyan szépen szóló és hangzatos jelszavakkal takarják el valós szándékokat, amelyek valóban még a hívek többségét is elvakítja. Aki nem ismeri nagyon pontosan a Bibliában leírtakat, ráadásul azok valós mondanivalóját, az csont nélkül alácsúszik ezeknek a hazug jelszavaknak. És lássuk be, a túlnyomó többség így van ezzel. Hiszen mi lehet a baj azzal, hogy szeressük egymást gyerekek. Mi lehet a baj azzal, hogy mentsük meg a földet, ne az ellentéteket nézzük, hanem fogjunk összevallási, hitbeli nézeteinktől függetlenül. Mi lehet azzal a baj, hogy arra koncentráljunk, ami összevezet, egységbe fog és ne arra, ami szétválaszt. Ugye, milyen jól hangoznak ezek a jelmondatok, felhívások. Hát igen, sátán sosem volt kispályás, mindig tudta, mitől döglik a légy meg az ember. Elmondom mi a baj ezekkel a kijelentésekkel. Az a baj, hogy elfordítja a figyelmet arról, ami valóban fontos. Nem, hogy elfordítja, de visszataszítóvá, gyűlöletessé teszi azon embereknek, a tömegek szemében, akik nem látnak át a szitán. Mert mit mond a Biblia? Azt mondja Isten szava, hogy minden pogányság gyűlöletes és hamis, minden, ami idegen az Istentől. Azt mondja, hogy ennek a földnek annyi, ezen felül pedig csak és kizárólag Krisztus követése az út, az igazság és az élet. Nem buddha, nem a kereszténység, a pápa, a judaizmus, nem az elefántfejű ganésa vagy az ő apukája a három szemű, pusztítós követése, de még csak nem is Allah és Mohamed követése az életre vívő keskeny út. Nem. Ezek mind hazugságok és tévtanok, az elhitetés részei. Maga a pápa pedig, aki állítólag Krisztus földi helytartója, a vicarius fili DI 666 Lázsd szellemi Izrael 36. oldal, akinek az urat, a megváltó Krisztust kellene képviselnie e világon, éppen ő hirdeti azt, hogy nem az a fontos bár az is, csak nem annyira, hogy mit mond a Biblia, hanem sokkal inkább fontos a megbékélés, a vallások közötti kiegyezés, más szóval a megalkuvás. De Krisztus, az Úr nem ezt mondta. Ő azt mondta, hogy szétválasztani jött ide a búzát az ocsútól. Máté 10.34-38-ig Károli szerint. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre.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 És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. És a Lukács 12.51-től 53-ig most a neovulgáta szerint. Azt gondoljátok talán, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre. Mondom nektek, nem, hanem széthúzást. Mert mostantól fogva ha öten lesznek egy házban, meghasonlanak, hárman kettő ellen, és ketten három ellen. Meghasonlik az apa a fiával és a fiú az apjával. Az anya a lányával és a lány az anyával. Az anyós a mennyével és a meny az anyósával. Lássuk be, ezek ma a világ szemében nem túl népszerű kijelentések. Mert kemény szavak ezek, az Úr szavai. El kell dönteni, hogy mi, ki a fontosabb az embernek. Nincs mese, elvileg választani kell. Persze ez a választás már régen megtörtént, ezért írtam azt, hogy elvileg. De az ége elmondja az igazságot, ha tetszik, ha nem. Úgy vélem, a legtöbb embernek ez nem tetszik vagy nem tetszene, ha olvasná. Nem véletlenül. Sokkal inkább tetszik a hangzatos humanista felhívás, szeressük egymást gyerekek. Mentsük meg a világot, fogjunk össze, s a többi. Nem igaz? Ha valaki például azt mondja egy az Isten igéjét nem ismerő embernek és bizony ezek vannak sokan, ők a tömeg, hogy ennek a földnek, világnak mindenképpen vége, vesznie kell mert ezt mondta az Úr, akkor az az ember valószínűsíthetően nem nagyon fog emberünkkel szimpatizálni. Hivatkozzon ő bármely igére is. A hallgató azt fogja gondolni, hogy emberünk egy vallási fanatikus őrült, akitől meg kellene tisztítani a világot. Bizony. És ha majd erre sor kerül egyszer, akkor lelkesen meg is fogja tenni. Isten nevében. Ez a szomorú helyzet. Tehát példánkat látva már értjük, hogyan munkálkodik a gonosz, mézes mázos sziruptól csepegő hazugságokkal operálva. Hiszen ha te az igazságot szereted, akkor nem szeretheted a hazugságot, márpedig minden hazugság, ami nem Krisztus. Ha nem szorosan őt követed, akkor a hazugságot követed. Ez a helyzet. Ahogy Karcsi mondta, ez van. De most térjünk még vissza a legfőbb keresztény szimbólumhoz, amely árnyékában tántorog részegen ma a keresztény világ. Mindenek előtt szögezzük le, és húzzuk alá, szedjük vastagon és tegyünk mögé sok-sok felkiáltó jelet annak a kijelentésnek, hogy az egyetlen igazteremtő Isten soha, újra mondom, soha nem buzdított vagy bátorított az ő tiszteletével kapcsolatban semmiféle szimbólum használatára. Mi több, kifejezetten tiltotta ezek használatát. 2 Mózes 24 és 5, majd 5 Mózes 4, 19 Károli. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy a melyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat. Se szemeidet fel ne emeld az égre, hogy meglásd a napot, a holdat és a csillagokat, az égnek minden seregét, hogy meg ne tántorodjál, és lene ne borulj azok előtt, és ne tiszteljed azokat, amelyeket az Úr, a te Istened minden néppel közlött, az egész ég alatt. Tehát ne csinálj magadnak faragott képet, de még csak azokhoz hasonlót sem. Ne imádd a napot, holdata amint a katolikusok ezt nyíltan teszik, magyarul semmit. Sokáig gondolkodtam gyermekként, hogy a református templomok csúcsán miért van buzogány. Ma már tudom, hogy az a nap. Kereszt helyett nap. Más kérdés, hogy a kereszt maga is egy ősi napszimbólum, de erről alább. Tehát ne imádd, ne tiszteld azokat. Úgy vélem ez elég egyértelmű kijelentés. Sehol nem áll az írásban az, hogy faragi magadnak keresztet, akazd az ágyad fölé, rajzol tetováltas magadra, hajbókói előtte, mutogass magad előtt kereszt alakban ves keresztet, stb. Ilyenek nincsenek a szent íratokban sehol. Pedig ezek általános dolgok a kereszténységben. Az egyéb katolikus gusztustalanságokról most nem is szólok, úgy, mint úgynevezett szentek szobrainak, relikviáinak, csontjainak, vérének, mumifikálódott végtagjaik lásd szent jobb, tisztelete, szűz Mária tisztelete, halotti kultusz és még folytathatná, me vége láthatatlan, az úrtól tökéletesen idegen pogány rituálék sorát. Ezeket a cselekedeteket és a bálványok tiszteletét kizárólag a sátánhoz köthető okkult rendszerek hívei, mágia használói tették mindig is az emberiség története során. De nézzük meg hát, hogy valójában mit tudhatunk meg a keresztről, amely a róla és nem pedig Krisztusról elnevezett vallás legfőbb szimbóluma. A Máté 10.38-ban olvashattuk magam szándékkal kiemeltem az idézetben, hogy Krisztus állítólag azt mondta itt egybehangzó az összes általam ismert magyar fordítás csíját is beleértve, hogy aki föl nem veszi az ő keresztjét... Nos, ez természetesen egy újabb gigászi hazugság. Krisztus sosem mondott ilyet. Tudom-tudom. Hogy jövök én ahhoz, hogy megcáfoljam oly sok tudós fordító-ordító hazugságát. Hát így. Ez a dolgom. Az van, hogy a görög szövegben itt a stavron szó szerepel, amelyet a katolikus szószedet valóban kizárólag keresztként fordít. Ám az online például a Google fordító ugyanebben a formájában kizárólag feszületként. Nagyon nem mindegy. A feszület és a kereszt nem feltétlenül egy és ugyanaz, sőt. Itt ugye megint csak egy mocskos kis trükközésnek lehetünk tanúi, hiszen valóban, a kereszt szót is majdnem ugyanígy mondják a görögök, de azt, hogy miként alakult ez így, mióta, azt talán már a ők maguk sem tudnák pontosan megmondani. Az idők folyamán összemosódott a két szó és fogalom, amiként ennek tanúi lehettünk a krisztusi keresztény párhuzam esetében is. Ember legyen a talpán, aki ma képes ebből kihámozni az igazságot. Egyedül ez konkrétan lehetetlen küldetés. Ám az Úr vezetésével mégis könnyedén sikerülhet. A tiszta igazság itt az, hogy a mai napig sincs valódi megegyezés a tekintetben, hogy valójában milyen eszközön feszítették meg a megváltó Krisztust. Az új szövetségi íratok 28 esetben említik meg a kereszt hazugságot annak ellenére, hogy számos helyen ma is a feszület szó szerepel a görög írásban, ahol pedig a ma valóban keresztként fordított Stavrosz görög szó, ott sem említik sehol, hogy ez eredetileg cölöpöt, karót, poznát jelentett. A Györközi kapitánfi Fitegyi ó görög-magyar szótár megfelelő oldalain ez könnyen ellenőrizhető, 974. oldal, a Stavrosz jelentésköre, 1. Cölöp, Karó, gerenda, kettő, kínzóeszköz kettő a pont, keresztruddal erősített cölöp, kereszt, átvitt értelemben szenvedés kettő b pont, karó. A sztaurojó ége jelentése, 1. Cölöpökkel bekerít, cölöpkerítést épít, kettő, keresztre feszít, átvitt értelemben testet megfékez. A keresztruddal erősített cölöpről alább lesz még szó. Nagyon érdekes lenne anyanyelvi szinten bírni az ó görög nyelvet. Talán sok mai görög ember is rá csodálkozna, mint mi az ó magyarra. Tehát a kereszt. A különféle kereszt szimbólumok használata egészen bizonyosan az ősvilág, az özönvíz előtti emberiség történetéig nyúlik vissza. Minden okkultizmus, így minden okkult és mágikus szimbólum is tőlük maradt a késői utódokra. Meglehetősen egyszerű a történet, a valódi tudás, az, amelyet az ember valaha is birtokolt, mint maga az ember is, a világ történetének kezdetekor volt a legnagyobb. A tudás és az ember azóta is csak romlik, satnyul. Persze nem lehet egy kalap alá venni az özönvíz előtti és utáni emberiséget semmilyen szempontból, de mégis, bizonyos téren az idők végének emberisége utol fogja érni az ősöket. Hiszen gondoljunk csak bele. Káin gyermekeinek nagy valószínűség szerint nem voltak kétáik. Nekünk van bőven. Nekik másfajta, de hasonlóan romlott tudásuk volt, amely nem fizikai, mint az atombomba, hanem mágikus, okkult módszerekkel operált. El is értek mindent a pusztítás terén olyannyira, hogy Istennek meg kellett semmisítenie azt a világot mindenestől, hogy ne záruljon le az ember története már az elsőbő 1650 év után. Az ősöknek elég volt ennyi idő is ahhoz, amelyhez nekünk 4350 év kellett. Ma már tartunk mi is ott, ahol ők tartottak. Meggyőződésem, hogy az úgynevezett tudósaink már mindent kipróbáltak és megvalósítottak szupertitkos projektjeik során, ami csak eszükbe juthatott, és ne legyenek illúzióink. Meglehetősen gazdag és szennyes a fantáziájuk biológiai, genetikai, fizikai és az okkult tudományok terén elértük azt, amit az ősök, sőt. Esetenként bőven túl is szárnyaltuk őket igaz, ehhez majd háromszor annyi időre volt szükségünk, mint nekik, a buta ősembernek. Ha tudnánk, hogy mi van ma a hatalom birtokában, milyen biológiai, kémiai vegyi fegyverek, milyen lények, emberek, állatok, hibrid lények, akkor igen csak megrogyna a térdünk az bizonyos. No, de térjünk vissza ehhez az ősi, okkult szimbólumhoz, amelynek oly sokfajtája létezik. Már mezopotámiából is maradtak ránk szómör, akkád relikviák, amelyeken például útuszamasz napisten tisztelik az emberek. Ezek faragott domborművek, ékírásos táblák, amelyeken egyaránt megjelenik a kereszt alakú négyágú napszimbólum, de feltűnik már kifejezetten a kereszt szimbólum is fordított kereszt, csiróra emlékeztető napszimbólum, stb. A magam részéről bár ez csupán igaz, igen logikus, de egyelőre valóban csak találgatás, azt gondolom, hogy a kereszt szimbóluma eredendően egy nagyon leegyszerűsített napábrázolás volt. Az minden esetre jól látszik, hogy mint szimbólum, a valódi jelentőségére csak később tetszert. Legnagyobbra Nagy Kánz Töntin császár által, aki az általa megalapított mai legnagyobb világvallás legfőbb szimbólumává emelte. Ettől függetlenül, mint okkult jelkép, láthatóan végig kísérte a teljes jegyzett emberi történelmet. Az azonban egészen bizonyos, hogy az asszír birodalomránk maradt télién már egyértelműen és sűrűn ábrázolt szimbólum a közepén egy körből elágazó, négy, azonos szárral bíró kereszt vagyis napszimbólum. Ez leginkább a németek által megalkotott vas keresztre emlékeztet annyi különbséggel, hogy az asszír verzió szárének vége kisélekerekített. Folytassuk most Egyiptom kereszteivel. Azért írtam többes számban, mert az ősi egyiptomban már kiemelten fontos szimbólum volt a kereszt. Legismertebb típusa ezeknek az enk vagy egyiptomi kereszt igen ismert Zsalkép a legkorábbi időből is. A régészeknek fogalmuk sincs eredetéről, csupán mint a piramisok esetében, találgatnak itt is. Az nyilvánvaló, hogy a nagyok, az ősi emberiség kulturális hagyatékának része volt ez is, hiszen mint írtam már, az utókor embere a technikai civilizáció kialakulása előtti időben kizárólag abból merített, amely megmaradt az ősök tudásából. Már a legtöbb dolognak az eredetére sem emlékezett, csak tisztelte és használta azokat. Az egyiptomiak számos istenük és uralkodójuk ábrázolásakor feltüntették ezt a szimbólumot, amely valamely formában nyilván kapcsolódik a hatalomhoz is, de emellett még egy kazal egyéb jelentést is társítanak hozzá. A zselkép fennmaradt, az eredet és a tartalom homályba veszett. Elmosta a víz. De például első Széti, a 19. dinasztia első jelentős katonafáraója sírjának mennyezetén is feltűnik a hagyományos kereszt szimbólum, amely függőleges szára itt kissé hosszabb, mint a vízszintes, és amelyen semmi egyéb változtatás nem fedezhető fel a mai latin vagy római kereszthez képest. Ez itt egyértelműen egy kereszt. Az előző keresztekhez képest hasonló a helyzet a szvasztika esetében is, amely tulajdonképpen nem más, mint a horog kereszt. Ez ugye ismét felbukkan a germán-német vonalon. És. Milyen érdekes. Ezt tehát a kérész életű harmadik birodalom alaposan megismertette a világgal, de használatának kezdete ugyancsak a messzi régmúlt homályába vész. Úgy vélem, hogy a kereszt szimbólumának van egy új világi ércsd, özönvíz utáni evolúciója, fejlődés története is, de eredete mindenképpen az ősvilágba nyúlik vissza. Tehát a szvasztika megjelenik már a világ számos pontján. Eredetét sokan Indiához kötik, de oda már bizonyíthatóan az Indiát megszálló áriák juttatták ele szimbólumot. Ám ezeknél korábbi leletek vannak bizony európai területekről is. Ma már tudjuk, hogy feltűnt a görögöknél, a Balkán félsziget számos részén, a keltáknál és az angol szászoknál is. Az egyik legősibb felfedezés Európa legkeleti pontjáig vezet. Aki Kievben jár, és érdeklődik, érdemes felkeresnie az Ukrajnai Nemzeti Múzeumot, ahol láthat egy apró, mamutagyarból faragott állatfigurát. Ezen egymáshoz kapcsolt szvasztikákat lehet felfedezni, a leletet 15 ezer évesre teszik a kutatók. Az egyesével faragott, festett szvasztikákat már 7.000 évvel korábbi leleteken is felfedeztek Európában. Ekor becslések nyilván tévesek, de azt mindenképpen kifejezik, hogy meglehetősen ősi leletekről van szó esetükben. Talán nem meglepő, hogy amikor a nácik elfoglalták Kievet a II. világháborúban, a Kievi Múzeumban talált keresztel mintázott agyadzsedényekről úgy vélték, azok az árja származásuk bizonyítékai, és mindet magukkal vitték Németországba. Az agyadzsedényeket a háború után visszaszállították Kievbe. A keresztnek számos további megjelenési formája is ismeretes. Ma is kedvelt katolikus jelkép a Csiró vagy híró kereszt. Legelterjedtebb jelentése a két jelben győzni fogunk együtt vagyunk, győzni fogunk jelige, amely természetesen óriási tévedés használói részéről, hiszen az erő, akit ők szolgálnak örökvesztes. A vallás alapítója, nagy Kánsztöntin római császár vezette be egy labarum nevezetű jelvényt kombinálva egy hajlított egy betűvel, amely állítólag Iesus monogramja lenne. Más források szerint a menögram maga a P és az 10 kombinációja, amely a görög -Krisztus szó első két betűje ad. Mondjuk a magam részéről fel nem foghatom, miért akarna egy római, latin nyelvet beszélő császár görögül írni, de akik kitalálták ezt, biztosan megválaszolnák e kérdést is. Tudom, ez volt a divat. Én úgy gondolom, hogy mindkét verzió hazugság, de valójában nincs semmi jelentősége, hiszen a csiró is csak egy újabb álvány, vagy szimbólum a tömegből. Tehát Constantine kitalálta e szép jelvényt, amelyet azóta is lelkesen használ az egyháza. Mindezt egy állítólagos látomás tiszteletére tette, amely végső soron a keresztény hitre való térésében is alapvető fontossággal bírt. Egyébként nem is feltétlenül elátomás tényét, vagy megtörténtét vitatom, hiszen egyes források szerint ezt nem csak a császár, de a serege is látta vele egyetemben. Jóval inkább azt firtatnám, hogy ez a látomás ha valóban volt, honnan erett. Ugye? Nem gondolnám, hogy az úr egy keresztet rajzol a nap fölé az égre, majd később éjjel megjelenik a császárnak és azt sugalmazza, hogy tűzze -e jelet zászlajára és győzni fog. Mert ez a mesehabbal. A császár végül legyőzte a sokszoros túlerőben lévő ellent, majd ennek hatására megtért és felkarolta a keresztényeket, államvallássát éve a kereszténységet az addig és azóta is csak másképpen birodalomban. Nos, ez hát a sztori veleje. Ám, az úr előre megmondta, hogy az elhitető nagy jeleket, csodákat tesz majd. Amilyenek ugye a Mária jelenések, könnyező, vérfolyós madonnák, szobrok, képek, stigmák, csodás gyógyulások, s a többi. Máté 24-24 Károli, mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. És a jel 13-12-14 Károli és az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cseleksi ő előtte. És azt is cseleksi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos szebé meggyógyult velő. És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt. Azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesíttetett velő, de megelevenedett. Most a jelenések 19 húsz Károli. És megfogaték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét, ők ketten elevenen a kénkővel égő tóba vettetének. Nos, itt láthatunk ennek a néhány igét mi több, és ezért idéztem a jelenések 13-12-t is, mert ugyancsak összecseng azzal a szép beszéddel, amelyet Habsburg György mondott el a kis tihanyi installáció felavatásakor. Tehát Nagy Szent Constantin római császár feltalálta a kereszténységet, és megtette a birodalom, Róma államvallásává, ezzel megkezdve a világi, hatalmi Róma. Metamorfózisát, amely átalakulás végén kialakult a régi Rómával egy lényegű, ám valós céljait elrejtő, álcázott formában tovább tevékenykedő pápaság. Ügyes húzás volt, hiszen a császári Róma még hatalma csúcsán is csupán kisöccse lehetett volna annak a Rómának, amelyre ma a keresztárnyék a vetül. És ha már szóba került még könyvünk borítójának kapcsán, akkor folytassuk felsorolásunkat az úgynevezett Taú, vagy Antal keresztel. Mint mondottam, a tihanyban elhelyezett, könyvünk borítóján látható Krisztus a kereszten szobor mellett áll még két szobor, amelyeken a két létő van kötelekkel rögzítve egy-egy hófehér, té alakú feszületen. Ez a keresztforma az, amely talán valóban azt a kivégző eszközt jeleníti meg vagy ahhoz hasonlatos, amelyen oly sok ember lelte halálát már a történelem hajnala óta. Ha volt keresztfa, akkor szinte bizonyosan ez volt a leginkább bevált formája annak a kivégző eszköznek, amelyen Krisztus is kilehelte lelkét. Ez a feszület, mivel a keresztgerenda a függőleges ág tetején volt, tulajdonképpen nem is kereszt, hiszen a kereszt szárainak már csak a nevéből fakadóan is illik keresztezniük egymást. Ettől függetlenül ez a forma feszület, mint mondtam Tau, Antal vagy Egyiptomi kereszt néven híresült el. Az Antal kereszt elnevezés remete szent Antal mankója után ragadt erre a formára, amely az ábrázolások szerint ugyancsak ilyen volt. A Tau kereszt tehát egyrészt azért érdekes számunkra, mert jó eséllyel ilyen volt az is, amelyen az urat megfeszítették. Vagy ilyen, vagy pedig egy szimpla oszlop, mint azt jehova állítják ezt alább megvizsgáljuk, de semmiképpen sem a latin kereszt, hiszen az, ha logikusan belegondolunk és nem csak vakon elfogadjuk ismét, amivel kormolnak bennünket, akkor be kell lássuk, hogy egy latin kereszten való megfeszítés meglehetősen macerás dolog lett volna a gyilkosoknak is. Miért? Nem kell túl nagy műszaki érzéke ahhoz, hogy belássuk a kereszt vízszintes szára rögzítésének problematikáját. Hiszen képzeljük el a jelenetet. Adott egy függőleges oszlop, amelyhez jó magasan rögzíteni kellene stabilan és gyorsan a keresztfát, azaz a vízszintes szárát a keresztnek. Ennek jó erősen kell tartania, hiszen különben lehullik az áldozat az alkotmányról. Nem billeghet mint a libikóka, stabilan kell tartania. Természetesen elérhető egy ilyen állapot némi asztalos munka segítségével, de amikor ezrével végezték ki az embereket, akkor jóval gyorsabb és egyszerűbb módszerre volt szükség. Nem álltak neki farikcsáni a rómaiak, hanem gyorsan és egyszerűen akarták elintézni magát az aktust, hiszen a cél itt elsősorban a hatékonyság, és nem a cizellált kivitelezés volt. Arra törekedtek, hogy elrettentő példát statuáljanak akár tömeges kivégzésekkel, és, hogy a foglyok hosszú szenvedés és gyötrelem után távozzanak csak az élők sorából. Ebből fakad az a egyébként logikus elgondolás, hogy tulajdonképpen még keresztfára sem volt szükség, hiszen egy függőleges oszlopon éppen úgy megfeszíthettek bárkit, mint egy kereszten. Ezen sokkal gyorsabb és kevésbé macerás lett volna a dolog. A különbség mindössze annyi, hogy a megfeszített karjai itt nem vízszintes, hanem függőleges helyzetben kerültek rögzítésre. Ezt terjeszti, mint említettem például a Jehova tanúi szekta, így kezvén megcáfolni mindazt, amelyet a keresztény elképzelés és tanítások tárnak ma elénk minden falu szélén, és ahol csak lehetséges. Jehova tanúinak törekvése tehát elvileg helyes, ám a motiváció, ami e törekvés mozgatórugója és az alternatíva, amit kínál, az annál kevésbé. Hiszen egy sátáni hazugságra rávilágítani mindenképpen helyes célkitűzés, ám azt egy másikkal pótolni azért, hogy a saját pozíciónkat erősítsük, hogy újabb híveket szípkázzunk be saját hamis szervezetünkbe, az annál kevésbé igazolható törekvés. Sátára egyébként ez igen jellemző. Kínál neked egy kazal hazugságot, neki teljesen mindegy melyiket választod, csak abból válasz, amit ő ajánl. Én azonban mást kínálok neked. Nézzük meg, mit mond erről az írás. Ez a legjobb módszer, de előtte még gondolkodjunk egy kicsit. Még mielőtt egyetlen adatot vagy érvet is felsorolnék -e tárgyban, most toljuk egy kicsit félre a témát és nézzük meg az általános igazságokat. Ha egy igazság felderítése, megértése szándékával kezdünk elmélkedésbe, kutatásba, nagyon nem mindegy, milyen szemlélet és stratégia mentén tesszük -e ezt. Elfogadunk-e például recepteket, irány és útmutatásokat arra nézve, hogy ebben a törekvésünkben mi a helyes módszer, avagy a magunk feje után haladunk, és a szívünkre hallgatva azt tesszük, amit magunk gondolunk helyesnek és célra vezetőnek. Ugye a tudományos módszer az előbbi. Használjunk a fősodratú tudomány, szaktekintélyek által elfogadott és jóváhagyott forrásokat. Kiinduló pontként mindig ezeket vegyük figyelembe, legalábbis akkor, ha azt szeretnénk, hogy utóbb bennünket is komolyan vegyenek. Idézzük és jelöljük meg forrásainkat, és ha nem érjük be ezek következtetéseivel, akkor ezek. Nyomán haladjunk tovább. Ez tehát a tudományos álláspont. A kockafejű álláspont teszem hozzá. Ha ezt az ember elfogadja, akkor megáll a fejlődés ezt minden értelmes be kell lássa. Ha ezt elfogadnánk, még mindig laposnak hihetnénk a földet, és azt gondolhatnánk, hogy a napkíring bolygónk körül. Mert a hivatkozott tudomány ezt állította. Hiszen például Galilei kire hivatkozhatott volna, hogy igazát bizonyítsa. Az úgynevezett foggal körömmel hadakozik a fejlődés és a valódi megismerés ellen, és mindaddig ragaszkodik a dogmáihoz, ameddig ezt csak teheti totális megszégyenülés nélkül. Ez történik ma például a Darwini evolúció elmélet esetében is. Az ember az akadémikus tudomány mai állása szerint majomból lett. Már aki. Darwinnak és egyes akadémikusoknak lehetett majom a felmenője, de nekem biztosan nem az volt. Tehát azt látom e tudomány részéről, hogy ezer horgonylánccal megkötözve önmagát, kizárólag a saját vödréből hajlandó meríteni. Azzal érvel, hogy ami nem az ő vödréből származik, az kizárólag hazugság lehet. Tekinti jelvű, gőgös és elutasító. No, nem akarom szapulni ezt a műfújt, tettem már eleget előző írásaimban nem mellékesen koráncsem szapulási, jóval inkább feltáró szándékkal. Nézetem szerint a valódi megismerés akkor jöhet el, ha nem fogadjuk el ezeket a dogmákat, a tudatunkat békjóba szorító szabályokat, előírásokat, módszereket. Csak akkor gondolkodhatunk elvileg szabadon, ha nem veszünk a nyakunkba emberek által kifaragott jármot, nem kötünk csőlátást eredményező szemellenzőt a szemünk elé. Az úgynevezett tudomány pedig ezt teszi és várja el híveitől. Sok esetben azt nevezi tudománynak, ami valódi, és csak azt fogadja el, amelyet ő szentesített. 2 Timóteus 4.3.4, majd Lukács 11.52 Károli. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök. És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez odafordulnak. Jaj néktek törvénytudók! Mert elvettétek a tudománynak kulcsát, ti magatok nem mentetek be, és akik be akartak menni, azokat meggátoltátok. Ha megnézed például az iskola rendszert, azokat a módszereket, amelyek szerint ma oktatják a gyermekeinket és, ahogyan bennünket is oktattak már, azt fogod látni, hogy gondolkodás elinz az oktatás. Arra trenírozzák, idomítják a fiatalokat valójában már az óvodától kezdődően, hogy adatfeldolgozó robotokká váljanak. Magoi, tanulj meg tízezer verset, adatot, szabályt, biflázd be és ad vissza lehetőleg betűről betűre, csak ne légy probléma megoldó és kreatív. Idézem dr. Vekerdi Tamás az ismert pszichológus egy nyilatkozatát. Azért van ez így, hogy a diák ne érjen rá semmire, ne tudjon gondolkodni, szokja mekkorán a rabszolgalétet. Igen. Nos, ez a felsőoktatásban még hatványozottabban érvényesül. Mire valaki ma kikerül az egyetemről olyan kocka feje lesz, hogy a Rubik kocka ahhoz képest szabályos gömb. Ezt így kell, azt meg úgy, ez így helyes, az meg úgy. Ez így volt, az meg úgy, aki mást állít az áltudományos... Tudománytalan, komolytalan. Hiszen semmire, egyetlen tekintélyes és az akadémia által hitelesített szerzőre sem tud hivatkozni. Egy szóval komolytalan. Így gondolkodik, nevel és halad a tudomány. Specializálódik, ahogyan az orvostudomány is, hogy ne lásd az egészt. Légy szakértő a szakterületeden. Érj a poloskákhoz szubatomi szinten, csak nehogy felnézz az égre. Ez a lényeg. Dr. Bubó macsukott szemmel, fél kézzel kiveszi a mandulád, de ha nő egy pattanása fenekedre vége van a tudományának. Menj a szakemberhez. Így lehet fenntartani, mi több, elmélyíteni a sötétséget. Hiszen az igazság nem a részletekben bújik meg. Az az ördög asztala. Ha nem látod át az egész képet, akkor óhatatlanul el fogsz veszni a részletekben. Mindegy, hogy melyikben, a kínálat igen széles körű, meg fogod találni a magadét, akár többet is. Ez a cél. Én tehát mindenképpen azt javaslom, hogy ha erre még képes vagy, ha van lehetőséged akkor told félre a tanult dolgokat és próbálj meg ismét egy gyermek nyitottságával és tisztaságával a világra tekinteni. Ha ez már nem sikerül, akkor sajnos baj van. El fogsz veszni a részletekben. Muszáj levetni a szemellenzőt, kibújni a járomból. Azért, mert valamit nem szentesített a tudomány, nincs forrás megjelölés, hivatkozás tekintélyes szerzőkre, attól még lehet igaz állítás. A halászok kire hivatkoztak? Nos, én ugyanarra hivatkozom, akire ők is. Minden igazság megjelent egyszer valamikor a történelem során, amely ekkor még új igazság volt. Lehetetlen is lett volna hivatkozni bármilyen előzményre azzal kapcsolatban, hiszen ilyen addig nem létezett. Egyszer csak valaki vagy valakik rádöbbentek, rájöttek ezekre, azután bebizonyosodott, hogy ez az igazság. Amint mondtam, ha a papírhoz ragaszkodsz, akkor papír lesz a részed is. szág és tiszta elme, logikus, elemző gondolkodás, ez az, amire valóban szükség. Van, ha az igazságot keresed. Ennyit az általánosságokról. Most tehát következzék a keresztvizsgálata hadrendbe, sorba állítva legfőbb fegyverünket, a Bibliát is egonos elleni küzdelemben. Mit ad Isten, a témát kutatva elém került egy dolgozat vagy tanulmány Dr. Szalai András tollából, kereszt vagy kínoszlop szerzője Dr. Szalai András, Apológiakutatóközpont, www.apologio.hu címmel. Elmunka munka alapmotivációja az őr társulat, vagyis Jehova tanulja azon állításának tételes cáfolata, mely szerint urunkat nem latin kereszten, hanem egyetlen oszlopon, kinkaron feszítették meg. Ez utóbbi állítás nézetem szerint is hazugság, ám szerintem az első is. Végső soron a hivatkozott írás szerzője is hajlandónak tűnik elfogadni azt a meglátást, amelyet én is osztok, bár ő velem ellentétben a latin kereszt verziót preferálja. De nézzük a részleteket. Mivel a -e mindenképpen jó szándékú, ám nézetem szerint elfogult szerző munkája meglehetősen alapos, ezért írásom ezen részében erre fogok támaszkodni, és azt meglátásaimmal kiegészítve elé tárni kedves olvasóm. Az egyes részleteket nem sorrendben, hanem az én gondolatmenetemhez igazítva idézem. A teljes írás könnyen megtalálható és megismerhető az interneten. Nézzük tehát az érveket pró és kontra, jöjjenek az idézetek, íme. Krisztus keresztjének hagyományos ábrázolását a régészet is bizonyítja. Amíg ezt a kivégzési módot be nem tiltotta körülbelül 334-től 337-ig, a kereszt ábrázolása érthető módon igen ritka volt. Így az első öt évszázadból csak kevés tárgyi emlék maradt fenn, amely Krisztus kivégzését ábrázolja, vagy arra utal. Egyetlen sincs azonban köztük, amely a társulat elképzelését tükrözné. Mindegyik té vagy latin kereszt alakú, illetve vízszintesen kitárt karukrisztust Krisztus ezt külön cikkemben, mely a keresztre feszítés ábrázolása címmel jelent meg. Idézet vége A magam részéről egyáltalán nem érzem logikusnak azt a kijelentést, hogy a keresztre feszítés gyakorlatának bármilyen köze lehetne annak ábrázolásához. Az, hogy egyfajta kivégzési módszer éppen divatos, egyáltalán nem jelenti azt, hogy a kor emberei ezt ne ábrázolnák, sőt. Úgy vélem, hogy éppen ellenkezőleg. Hiszen, ha éppen a keresztre feszítés dívik egy adott korban, akkor kevéssé valószínű, hogy nyaktilos vagy bitófás kivégzéseket ábrázolnak az adott kor művészei, alkotói. Úgy vélem tehát, hogy a kevés tárgyi emlék fennmaradása egyáltalán nem ezzel függ össze, hanem egészen mással. Fenti idézet egyetlen mondattal elintézi a lényeget, mi szerint Krisztus megfeszítésének ábrázolása csupán az ötödik század után, az esemény megtörténte után fél évezreddel lett egyre népszerűbb vagy általánosabb. Ha az én elgondolásom igaz, éles ellentétben a hivatkozott dokumentum szerzőjével, akkor bizony ez egy meglehetősen logikus és könnyen beilleszthető mozaik darabkája lesz az igazságnak. Én azt gondolom, hogy egyrészt erre az eseményre a kor Krisztust követő emberei egészen más jóval józanabb, egészségesebb szemmel tekintettek, mint amelyel ma tekintenek. Ahogyan mondtam, nem gondolnám, hogy mondjuk Menzfeld Péter tisztelői, akik a forradalom mártírját látták a meggyilkott fiúban, az ágyuk fölé akasztanák a bitón haldokló vagy a halott Menzfeld szobrát, az iránt a való tiszteletük megnyilvánítása céljából. Ez a perverz gyakorlat pedig ma számos kereszténynek egészen természetes. Tehát az emberek nem szívesen gondoltak erre a dologra, nézetem szerint inkább ez a könnyen érthető. Az a fajta ábrázolás dömping, amely az ötödik század után lett egyre népszerűbb és napjainkig is tart, jóval inkább egy valóban perverz és kiforgatott, a jó ízlés teljes hiányában szenvedő, kicsavarodott emberi gondolkodásmód torszfatja, amely a leginkább tetten érhető a mai katolikus egyházban, de egyéb keresztény szekták esetében is. Gondoljunk csak a bálványok tiszteletére. Egészen döbbenetes ez a dolog. Emberek elolvassák a Bibliát, azon belül is a nagyon egyértelmű tiltást, intést, amelyet Isten kijelentett, ezután pedig védik a keresztet azzal, hogy de ez nem is az. De igen. Ez bizony az. Egy fét is, egy mocskos bálvány, semmi egyéb. És pont. Lehet mögé ideológiákat gyártani, megmagyarázni, lehet ezzel vitatkozni is, csak semmi értelme. Aki ezt nem látja, az mást sem fog látni. Vakok vezetnek világtalanokat. Tehát egyrészt ez a valódi oka az első fél évezred kevés keresztábrázolásának. Az emberek még egészségesebben gondolkodtak, tisztán emlékeztek a Krisztus utáni első három évszázad történéseire, amikor ugyanaz a hatalom, amely most a kereszt alábeállt, még egészen más, az őszinte, valóságos arcát mutatta. Másrészt pedig az is ugyancsak logikus és jól érthető tény, hogy miután a hamis vallás és egyház létrejött, miután elkezdte kialakítani tanait és szimbólumrendszerét, szorgos agytröszte csak ezután kezdhetett munkálkodni azon, hogy minél jobban megalapozzák, elterjessék-e tanokat és bebetonozzák a dogmatikájukat. Hamis eszmerendszerüket Mindent, ami ennek megfelelt, megtartottak a saját ízlésükhöz igazítva ezeket, ami pedig ellentmondott ezeknek, azt vagy megsemmisítették, vagy meghamisították. Elkezdték gyártani a bizonyítékokat is, amely egyébként igen sikeres tevékenység alapvető része volt a latin kereszt bálványának a köztudatba időnként tűzzel való beleégetése is. Következzék most az újabb idézet. Azt állítja Jehovák vagyis az őr társulat, hogy a kereszt pogány szimbólum, és a görög szavak eredeti jelentése nem kereszt volt, illetve nem akar pogány elképzelést belevinni az ihletet szentírásba, ezért kerüli a kereszt fordítást. Ebből azonban nyilvánvaló, hogy a kereszt szót használni annyi, mint hozzátenni Isten szavához, sőt, pogány elképzelést vinni bele az ihletet szövegbe. Ez a vád pedig csak része az őr társulat átfogó programjának, amely a keresztény egyházak tanításában pogány hatásokat igyekszik kimutatni, hogy saját léptyogosultságát igazolja. Idézet vége Nos, sosem hittem volna, hogy valaha is bármiben egy nézeten leszek hova tanúival, de itt bizony ez a helyzet. A kereszt bizony a pogány szimbólumiskola példája sokkal régebbi története van-e világon, mint Krisztus új szövetségének, nem, hogy a kereszténységnek, amely mindössze, ugye, 1700 évre tekinthet vissza. Eleve érthetetlen számomra most függetlenül a keresztől, hogy bármiféle szimbólum használata miként fér össze a Biblia ismeretével. Isten világosan elmondja, hogy semmit, erre százmilliók, Milliárdok azt mondják, hogy jó-jó semmit, csak a keresztet. Meg ezt, meg azt. Döbbenet. Amint mondtam, nézetem szerint a kereszt már az óvilágban is jelen volt, mint mágikus szimbólum, ám azt is gondolom, hogy akkor még jóval kisebb jelentőséggel bírt, mint az özönvíz után, és kiemelten a Krisztus, illetve a kánztöntél utáni időkben. És igen, azt gondolom, sőt kijelentem, hogy számos esetben a Bibliában a kereszt szó használata nem más, mint hozzátétel, az ége meghamisítása. Abban azonban, hogy a Jehova tanúi szekta mindezt a nagy hazugságot leleplezni kívánó szándékát nem önzetlen, fele baráti szeretetből és az igazság megnyilvánításának vágya által motiváltan, hanem önös és számító érdekből teszi, abban mélységesen egyetértek dr. Szalai Andrással. Nézzük tovább! A társulatnak az a célja, hogy szervezetének tagjait nem csupán tanításával, hanem kulturálisan is elkülönítse minden más felekezettől. A kínoszlopfordítás jelentősége sem teológiai, hanem kulturális, általa a tanúkat a szimbólumok szintjén, tehát érzelmileg erőteljesen elidegenítheti az állítása szerint pogány hatásokat átvevő keresztény egyházaktól. Fordítását igazolandó bizonyítékokat keres, nyelvészeti és vallástörténeti adatokat, érveket, de mivel a modern szakmai irodalomban nem tud kire hivatkozni, aki egyet értene vele, először a görög szavakról Stauros, Xylon közöl szótári adatokat, de a forrás megadása nélkül, a szótári alapjelentésre koncentrálva, a szótár adatait megszűrve, az ókori szóhasználatot figyelmen kívül hagyva. Idézet vége Eredendően nagyobb blokkokban szerettem volna idézni a szöveget, de annyi állítás van itt, hogy muszáj jobban széttagolnom. Tehát az első mondat szerintem is igaz, ám a kínoszlop fordítás azonban már több kommentárt igényel. Alapvetésként ismét le kell szögeznünk, hogy a legtöbb szándékos manipuláció a félrefordítás eszközét használta az ége megrontásakor, még kevesebbet alkalmazták a kivágást és az át vagy hozzáírást. Tény... Hogy azért, mert sokan állítanak valamit, mert még a hangadók is azt állítják, egyáltalán nem biztos, hogy igaz is az adott állítás. Az új szövetségi igék esetében két évezre távlatából és a majd ugyanennyi ideje tartó agymosás és hamisítás következtében azt kell látnunk, hogy semmit nem fogadhatunk el automatikusan tényként ezekkel kapcsolatban. Sőt. Élek a gyanúval, hogy amit nagyon erőltet a többség, az szinte biztosan nem az igazság. Nézzük meg tehát a kereszt esetét a görög szövegben. Erre vonatkozóan is doktor Szalait idézném azzal az ismételt megjegyzéssel, hogy ő abszolút keresztpárti. Íme, a latin krax szó ugyan bármiféle alakú kínzó és bitófát jelentett, de a krucifixió mint arab szolgák büntetésének, majd kivégzésének sajátos a római módszere az ókori forrásokból dokumentálhatóan függőleges sztipes és vízszintes furka vagy patibulum együttes használatával alakult ki. A latin krax kínzó és bitófa, a görög Staurosz, jelentése karó, cölöb, oszlop és xylon, jelentése élőfa, faanyag, Bármilyen összetett fatárgy szavak alapjelentése valóban nem kereszt volt, de ennek nincs, illetve nem ennek van döntő jelentősége. E szavakat már az első század előtt is több jelentéssel használták, alapjelentésükön, lásdztaurojó egyenlő cölökpel keríteni, anasztaurojó egyenlő karóba húzni, kívül a sajátos római kivégzési módszerre is, ami gerendákra szögezés volt. Régészetileg dokumentálható, hogy Krisztus kivégzésének összes keresztény ábrázolása és pogány gúnyrajza. Amely az első öt évszázadból constantinus előtről vagy utánról fennmaradt, Krisztust kitárt karokkal ábrázolja, a hagyományos té alakú vagy latin kereszten. Idézet vége tehát a szerző szerint valójában azzal nem is kell törődni, nincs döntő jelentősége annak, hogy az a görög sztaurósz, fonetikusan Stavros szó, amit konzekvensen szinte, sőt helyenként minden magyar fordítás kizárólag keresztnek fordít, eredetileg nem is bírt ezzel a jelentéssel. Erre mit mondjunk? Azért azt lássuk be, hogy Isten igéje, a Biblia valóban nem egy paprikás recept. Áhő, most só vagy bors, kit érdekel? Lesz ami lesz, megesszük. Ha csíp, majd többet iszunk rá. Itt, ahogyan mondtam, esetenként még egye vagy a betűeltérés is döntő fontosságú lehet, nem, hogy kereszt vagy feszület. Oszlop, cöllöp, karó, gerenda. Mi több? Például a Máté 2740-ben szereplő Stavron görög szó esetében, amelyet konkrétan Csiát is beleértve minden magyar fordítás egységesen keresztnek fordít, amelyre a katolikus szedet a kereszt mellett nem is hoz alternatív jelentést, például az online fordító kizárólag a feszület jelentést adja meg. És ugyanez a fordító megkülönbözteti az említett szót a Stavrosz szótól, amely nála is kizárólag keresztjelentéssel bír annak ellenére, hogy bevallottan eredetileg nem is volt ilyen jelentése e szónak. Van itt egy kis katvasz nem igaz? Gondolj csak bele reálisan. Hányan mennek ennek így utána? Ugye? Hányan olvassák el egyáltalán a Bibliát? Hányan hasonlítják össze az egyes magyar verziókat? Majd ezeket az zsidó és görög szövegekkel. Ugye, ugye? Beláthatjuk, hogy sátánnak meglehetősen könnyű a dolga. Azt írja a szerző, hogy a korai ábrázolások egységesen kitárt karral ábrázolják Krisztust idézem hagyományos té alakú vagy latin kereszten. Szinte mindegy, nem? Nem. Nagyon nem mindegy. Miért? Hát csak azért, mert a latin kereszt köré azóta rittyen egy két és fél félmilliárdos világvallássó bizniszt. A legnagyobbat, ami létezik. Képzeld el, ha a hívek megneszelnék, hogy az urat nem is olyan cuccon feszítették meg, amilyet a nyakukban hordanak, magukra varrattak, csókolgatnak, masszíroznak, simogatnak. Nem olyanon, amely lóg a falon az ágy felett. Nem olyanon, amelyen minden falu elején, közepén, szélén lóg egy halott Krisztus. Nem olyanon, amilyen a templomok tornyain, a bibliájuk borítóján, a szent atyájuk stóláján, a pápájuk süvegén és bottyán van. Milyen bután néznének maguk elémi? Kiderülne, hogy té és nem pedig kereszt alakja volt. Cserélhetnék le az összes bálványt. Mondjuk jó pénz lenne, nem mondom, de azért járna némi presztízsveszteséggel is. Túl nagyjal. Á, inkább maradjon minden így. Munkálkodnak is ezen szorgosan. A nép, az Isten adta nép pedig kajája is teljes melszélességgel, cuppogva. Hát legyen, ahogyan az úr akarja. De azért, néhányan megtudhatják, hogy mi az igazság. A tömeg semmiképpen sem, de néhányan igen. Nézzük hát tovább a dolgot. Idézem ismét Doktor Szalai András dolgozatát. Az őt által idézett 19. századi szerzők kijelentései például a görög Tau, mint tamusz babiloni istenczelképen mind áltudományosak, nincs régészeti alapjuk. A keresztény kereszt sosem volt jelkép, pogányczelkép, a jelképek alakja és jelentése pedig más volt. Az egyház csak akkor vett és értelmezett át helyi szimbólumokat, ha azok a megfeszítettel kapcsolatos valamilyen bibliai tanításra utaltak például örök életlás egyiptomienk. Addigra azonban a helyi pogányvallások már vagy kihaltak, vagy kisebbségbe kerültek, és eleve nem tudtak hatást gyakorolni az egyházra tudni illeik a 4. és 5. század után. Újabb idézet még a kereszt alakú pogányvallási szimbólumok egyike sem volt kivégző vagy kínzó eszköz, és még csak nem is utalt ilyesmire, a keresztény kereszt ezzel szemben Jézus halálára utalt. Krisztus keresztjének ábrázolása is csak azután terjedt el, hogy ezt a kínzási és kivégzési módszert már nem alkalmazták 5. század. Az egyház a helyi kultúrák vallási szimbólumaiból csak azokat a formai elemeket vette át, amelyek a Krisztusról szóló tanítás képzetköréhez tartoztak, mint például élet, világosság, örökkévalóság stb., tehát gyakorlatilag mindegyiket új tartalommal töltötte meg. Addigra azonban maguk a helyi pogány vallások már vagy teljesen eltűntek, vagy rég nem voltak abban a helyzetben, hogy az uralkodóvá váló keresztény vallásra bármiféle hatást gyakoroljanak. Idézet vége. Na most akkor. Tehát a Tau és Tamúz párhuzam nézetem szerint is igen izzadságszagú, erre kár a szót vesztegetni. De mit jelentsen az, hogy idézem, az egyház csak akkor vett és értelmezett áthelyi helyi szimbólumokat, ha azok a megfeszítettel kapcsolatos valamilyen bibliai tanításra utaltak. Most akkor átvett az egyház idegen helyi szimbólumokat vagy sem. Átértelmezte ezeket vagy sem. Kérem szépen, itt van az igazság leírva. A kereszténység átvett idegen, helyi szimbólumokat és átértelmezve azokat, értsd, hazugságokat kreálva ezekkel. Kapcsolatban, beillesztette a saját eszköztárába. És ezt nem csak én mondom, hanem maga a keresztény hitvédelmezője. Pont. Azért pedig, mert ezekről hazudtak valami újat, attól ezek még az eredeti tartalmat hordozták. Azt írja a szerző, hogy idézem, a keresztény kereszt. Már elnézést, de a kereszt az kereszt, ahogyan a piramis megpiramis. Most az, hogy zöld, pepita, hosszú vagy rövid szárú, azt kell mondjam, egyre megy. Ha a puskagolyót lífözt zöldre az attól még puskagolyó marad. Tehát a keresztény kereszt. Egy klasszikus pogány szimbólum pepitában. Beemelik, azután vagy reszelnek rajta egy kicsit vagy nem, mögé tesznek egy hazugságot és használják. Ezzel pedig elérik, hogy miközben az írást nem ismerő vagy nem értő hívek azt hiszik, hogy Krisztust imádják, eközben ősi ősi erekék előtt hajbókolnak, azokat tisztelik, azok tiszteletét gyakorolják. Ismét megkérdem, miféle szimbólum használatát engedi meg a Biblia. Függetlenül attól, hogy éppen kit mire emlékeztet. Kérdezhetném úgy is, hogy melyik embert vagy embereket mire emlékeztet. Hiszen kizárólag emberek, úgy nevezett egyházatják értelmezték ezeket újra és nem az Isten. Függetlenül attól, hogy az adott pogányvallás, amelyből az új merítet még létezette vagy sem. És mi az, hogy nem volt képes hatást gyakorolni a régi az újra? Ha a kereszt szimbólum használata nem máig tartó hatás, hát akkor semmi sem az. Komolyan mondom, nem hiszem el, hogy ezt olvasom, de hát ezt írta le doktor Szalai. Érvel, hogy igen ugyan átvett ezt azt az egyház, de az nem is úgy volt meg nem is olyan. Nem olvasta a Bibliát. Az enyémben az áll kettő Mózes 24 Károli szerint, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót. Tökéletesen egyértelmű, csak a keresztényeknek nem valamiért. Megáll az ész. Na nézzük tovább. A fáraakasztás ókori közelkeleti gyakorlata és a később római módszer nem azonosítható, az asszírok és perzsák a kivégzett, halott ellenséget és bűnözőt akasztották fel élő fára vagy póznára, hogy a teste ott rohadjon el. A zsidók esetenként ugyanígy csak kivégzetteket lógattak fel, de ők a holtestet törvényük értelmében még aznap eltemették. A fáraakasztás egyetlen funkciója az elrettentés volt. A rómaiak azonban mindig előre megkínzott, és még élő embereket feszítettek fel, napokig szenvedni hagyták őket, esetleg lábuk eltörésével vagy láncsaszórással végeztek velük, és testüket ott hagyták lógni. A római kruxnak tehát hármas funkciója volt, kínzás, kivégzés és elrettentés. A latin krax szó ugyan bármiféle alakú kínzó és bitófát jelentett, de a krucifixió mint a büntetésének, majd kivégzésének sajátosan római módszere az ókori forrásokból dokumentálhatóan függőleges és vízszintes gerenda együttes használatával alakult ki. Végül, a fennmaradt leírások, ábrázolások mellett szól az evangéliumok két részlete is. 1. A büntetést indokoló háromnyelvű táblát titulus, ami biztos nem egy kis cetli volt, Jézus feje fölé szögezték Máté 27-37, és nem a keze fölé, ahogy az őr társulat elképzeli. 2. Jézus szerint a kezeit segekkel többes számverték át, János 20-25, és nem csak egyel, ahogy az őr társulat elképzeli. Fizikai képtelenség is lett volna, hogy Jézus kezei elbírták volna az egész test csúját, vagy hogy felfelé kinyújtott karokkal és ugyancsak leszögezett lábakkal képes lett volna föllem mozogni, hogy levegőt tudjon venni, ezt szokták ugyanis megakadályozni a térd vagy a sípcsontok eltörésével. Idézet vége E tartalommal kapcsolatban semmiféle kritikával nem élnék, mi több, igen jó érvnek tartom a titulus elhelyezése tényének említését a szerző részéről, amely meglehetősen logikusan mutat rá arra a további tényre, mi Krisztus széttárt és nem függőleges karokkal került megfeszítésre. Ettől a ponttól tehát a kinkaron vagy cölöpön, oszlopon való megfeszítés lehetősége nézetem szerint is kizárható. Magának az oszlopon való megfeszítésnek az elképzelése is tulajdonképpen fordításbéli eltérések, illetve véleménykülönbségek okán merült fel, amely téma kapcsán dr. Szalai munkájának bevezetőjében így ír. 2000-ben jelent meg magyarul az őrtorony torony a továbbiakban őt saját új szövetsége, a Keresztény görögíratok Új Világfordítása, KGI, 2003-ban pedig a Szentírás Új Világfordítása, azaz a Teljes Biblia, UVF. A magyar UVF egyik sajátsága, hogy a görög Staurosz szót a hagyományos kereszt helyett következetesen a kínoszlop vagy oszlop szóval pótolja, bár az angol torture jelentése kínzó cölöp, az indoklást pedig a hetedik számú függelékben olvashatjuk, KGI 417-419. Oldal, UVF 1824-26. Oldal. Pál apostol szavai így például a gölető 6.14-ben így hangzanak, soha se történjen meg, hogy dicsekszem, ha csak nem Jézus Krisztusnak, a mi úrunknak a kínoszlopával, aki által a világoszlopra feszítetett nekem. Keresztények számára kérdés, hogy egy, miért olyan fontos ez az őrtorony társulatnak? 2. Érvei valóban szükségessé teszik -e a keresztény? Biblia fordítási és képzőművészeti hagyomány felülvizsgálatát. 3. Melyik fordítás mellett szólnak a bibliai és történelmi bizonyítékok? Majd folytatja, az örtorony társulat már a cikk elején kijelenti, nincs bizonyíték arra, hogy a görög szó itt, Máté 2740 keresztet jelentett, melyet a pogányok már évszázadokkal Krisztus születése előtt vallási használtak. Először a Sztauros szótári jelentését közli, a klasszikus görög nyelvben a Sztauros szó csupán egyenes oszlopot, karót, vagyis cölöpöt jelentett, mint amilyet például az alapozásnál használnak. A Sztauro ége azt jelentette, karókkal körbevesz, karósáncot vagy kerítést készít. A szó első századi apostoli használatáról biztosan tudni véli a következőt, a keresztény görög íratok ihletés alatt álló írói a görög köznyelven, Koiné, írtak, s ugyanabban az értelemben használták azt a rossz szót, mint a klasszikus görögben, vagyis úgy, hogy egyszerű oszlopot, illetve karót jelentett, melyen nincs semmiféle keresztgerenda, semmiféle szögben. Nincs bizonyíték ennek az ellenkezőjére. Ezután a Xylon szó jelentését közli, illetve apostoli használatáról von le következtetést, Péter és Pál apostol Axilon szót használta, amikor arra a kínzó eszközre utalt, melyre Jézust szegezték, ez pedig azt mutatja, hogy az egy kereszt gerenda nélküli egyenes oszlop volt, mivel ezt jelenti Axilon ebben a sajátos értelemben. Az őr társulat erre egyrészt új szövetségi példákat hoz, Abcsel 5.30, 1039 13-29, Gölatö 3-13, 1 Péter 2-24, másrészt az Ószövetség görög fordítására, a Szeptuagintára hivatkozik, Esdrás 6-11, ahol a Xülon szót találjuk, s ott olyan gerendaként említik, melyre a törvénysegőket akasztották. Ugyanerről van szó az Abcsel 5 ban és a 10-39-ben is. 710. oldal, a jelentésköre 1. Egy a pont. Száraz levágott fa, fatünk, hasábfa, szálfa. 1 B pont. Élő fa, Fából készült tárgy, például bat, bunkó, buzogány, tyúkol, kaloda, akasztófa, keresztfa, ped, bankárasztala, bíróiped. Axilon tehát a klasszikus irodalomban utalt az élőlényre, az anyagára és a belőle készített változatos alakú és több fa elemből összetett tárgyakra. Nem igaz, hogy Jézus esetében mindenképpen egyenes oszlopra kellene gondolnunk, sőt, a szótár ilyen jelentésről nem is tud. Ami Axilon új szövetségi használatát illeti, az Abcsel 5.30, 10.39, 13.29 az 5. Mózes 21.23-ra utal vissza, amit a Gölatö 3.13 is. átkozott, mind, aki a fám függ. Ez a mondat a mózesi törvényben egy fára, a felakasztott, tálájhő, bűnös testéről rendelkezett, még aznap el kellett temetni. Mi ennek a jelentősége? Pál és Péter számára az volt fontos, hogy a megváltó mások bűneit magára véve átokká lettértünk, 3 3:13, amikor bűneinket testében vitte fel a fára, 1 Péter 2:24. Ezért használták a héber fa, egyszerű görög fordítását, axylonté. A görög Staurosos Gerenda Karó és a xylonfa, fatárgy vagy a latin bármilyen kínzó vagy bitófa önmagában valóban nem jelent keresztet, de mint minden szó jelentését, ezeket is a használatuk határozza meg. Az egyik mindenféle hosszú fadarabot, a másik élőfát vagy bármilyen alakú fatárgyat jelent, ezért a helyes fordítás eldöntésében a szövegkörnyezet, a kulturális és történelmi háttér dönt. Témánk szempontjából ez azért fontos, mert már pusztán a láb eltörésének szokása is mutatja, hogy Jézus sem lehetett alul a lábánál, és fölül a felfelé teljesen kinyújtott kezeinél rögzítve, hiszen így képtelen lett volna föllemozogni, mozogni, hogy felső testét kihúzva ismét levegőt tudjon venni. Csak az odarra széttárt, kötéllel és vagy szöggel rögzített kák engedtek elég föllemozgást ahhoz, hogy egy elítélt akár napokig szenvedjen. A szentírók azt oszlop, gerenda és a faszóval írták le a kivégzési eszköz egészét, illetve a kereszt gerendát is, amit Jézus a Golgotára cipelhetett. Nehéz elképzelni, amint a szűk Jeruzsálemi utcákon egy telefonpoznával a hátán elindul a Golgotára. Az pedig fizikai képtelenség, hogy a kezei egyetlen szögön sokáig képesek lettek volna fenntartani az egész testét, és ne szakadt volna le hamarad szölöpről. Nem kell azonban feltevésekre alapoznunk. Van két új szövetségi szövegrészlet, amely arra utal, hogy Jézust T alakú vagy latin keresztem végezték ki. Egyrészt, a büntetést indokoló háromnyelvű táblát a tituluszt Jézus feje fölé szögezték, Máté 27.37, és nem pedig a keze fölé, ahogy a társulat szokta ábrázolni. Másrészt, Jézus kezeit szegekkel többes számban verték át János 20-25, és nem csupán egyel, ahogy a társulat szokta ábrázolni. Ami az oszlopra húzás ókori közelkeleti szokását illeti, a már kivégzett, azaz halott bűnözőket mutogatták így elrettentő példaként. A római krex azonban egyszerre volt kínzó, kivégző és elrettentő eszköz, amelyen az odakötözött vagy odaszögezett ember akár napokig. És kínlódhatott. A lábszárat vagy térdet is azért szokták eltörni egy idő után, vesd össze János 1931-33, hogy az elítélt ne tudjon újra meg újra felegyenesedve mélyeket lélegezni. Az elítélt ugyanis, ha nem vérzett el rendszerint légszomiban halt meg. Ezért érthető Pilátus csodálkozása is, hogy Jézus alig hat óra leforgása alatt meghalt. Márk 15:45 vesd össze János 1017-18 a görög új a a 27-szer fordul elő, a belőle származó Sztaurojo igei alak 46-szor. Aksülon szó 20-szor, Akreman akasztani, függeni 7-szer. Van még három görög íge, amelyek csak egyszer fordulnak elő az egész új szövetségben, és ugyanarra utalnak, ami Jézussal történt, tehát a Sztaurojo szinonimái. Zsidó 6, 6 Hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát. Az annasztaurojó íge jelentése az ó görög nagyszótár 80. oldal szerint, 1. Karóba húz, 2. Keresztre feszít, 3. Újra megfeszít. Az új szövetségi görög szótár 55. oldal szerint, megfeszít, keresztre feszít. A zsidó írója és olvasói is tudhatták, hogy az taurojóhoz hasonlóan ennek a szónak is több jelentése van. Jelentését pedig nem a szófejtés vagy a szótári alapjelentés, hanem a szóhasználat határozza meg, akár a kivégzés valamelyik konkrét formájára utalnak vele, akár átvitt értelemben használják, mint ebben a mondatban is. A NWT 1984, mégis az impale, öfres, egyenlő, ismét, karóba húz, felnyársal igével fordított, amit a magyar UVF 2003 készítői sem mertek bevállalni. Újra oszlopra feszítik. Végül a NWT 2013 2013 revíziójában ezt találjuk, nél...t pont pont ögen egyenlő újra oszlophoz szegezik. Kolossé 2014. A minket terhelő adós levelet a keresztfára. A proséló ége jelentése az ógörög nagyszótár 910. oldalon szerint. 1. Oda szögez, hozzá erősít valamihez, Keresztre feszít. 2. Beszögez. Az új szövetségi görög szótár 828. oldalon szerint, oda szegez, felszögez. A szótő a hélosz egyenlőszeg. A szóhasználat egyértelműen Krisztus kivégzési módjára utal, nem csupán oda kötözték, hanem oda is szegezték. Abcsel 2.23. A törvénytelenek keze által feltűzve megöltétek. Fordította Szalai András. A proszpégnümi ége jelentése az ó, görög nagyszótár 916. oldal szerint, 1. Hozzáerősít. 2. Keresztre feszít, az új szövetségben. Az új szövetségi görög szótár 832. oldala szerint, oda odaerősít, oda erősít, felszegez, keresztre feszít. A szótő a pégnümi egyenlő beleszúr, beledöf, feltűz, Kitűz, felszúrsa többi. Ez is Jézus felszögezésére utal. Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy e szavak vagy nem utalnak a kivégzési eszköz alakjára, mert bármilyen alakúra utalhatnak, xylon, vagy nincs jelentősége a szófejtésnek, staurosz, mert a tárgyi és a kifejezés ismert kortárs használati módja számít. Egyszerűen nem felel meg történelmi ismereteinknek az őrtorony társulat azon állítása, hogy a kereszt egy pogány szimbólum átvétele lett volna valamikor Csonstantilus idejében. A keresztények számára Krisztus keresztjének sosem volt pogány jelentősége, ahogy napjaikban sem. Ez az egész csak az őrtorony társulatnak fontos, és neki csak azért, hogy olvasói számára a keresztény egyházak tanításainak pogány eredetét bizonyítsa. Idézet vége. Nos, ennyit idéztem tehát az egyébként nagyon érdekes és alapos dolgozatból, amelyből számomra világosan kiderül, hogy Krisztus megfeszítése nem történhetett egy szálkarón vagy oszlopon. Ám kiderül az is, hogy mekkora hatással van a kereszténység agymosó tevékenysége még igen pallírozott elmélyű emberek tudatára is. Azt írja a szerző, hogy idézem, a keresztények számára Krisztus keresztjének sosem volt pogány jelentősége, ahogy napjaikban sem. Elképesztő ez a szellemi vakság. A dolog lényege tökéletesen rejtve maradt előtte. Mert ki a manót érdekel, hogy a megvezetett keresztény ember mit hisz vagy gondol a keresztről. Attól az még kereszt könyörgöm. Azért mert a puskagolyó zöld, attól az még puskagolyó marad. Attól, mert valaki szerint a fekália illatos, még ha ezt sokan is állítják, az attól még büdös marad. Lehet csókolgatni, simogatni, tisztelni, értelmezni, de az attól még az marad, ami mindig is volt. Értelmezzük át a bitófát. Ezután minden újszülöttnek hazudjuk azt, hogy ez a szeretett zselképe és nézzük meg a hatást. Két generáció múlva az egész világ tele lesz bitófákkal. Szobrokkal, tetoválásokkal, festményekkel stb. Lesz bitófa egyház, bitófa szeretett szolgálat, bitófa alapítvány, vörös bitófa és még sorolhatnám. Ez az agymosás mint a mintapéldája. Mint látszik, szépen működik a dolog. Önmagában az a kijelentés, illetve annak a gyakorlatnak az elfogadása, hogy egy állítólag Krisztust, a mennyei atyát tisztelő vallás bármiféle szimbólumot használjon, mi több, azt pogánykultúráktól vegye át csak azért, mert emlékezteti őt valamire, nézetem szerint ez. Maga a szellemi katasztrófa. Ezt elfogadni egyenértékű annak elismerésével, hogy vagy nem ismerem a szent tartalmát, vagy ismerem de nem fogadom el, vagy pedig ismerem, de képtelen vagyok annak helyes értelmezésére. Egyéb lehetőség nincs. A katolikus a katekizmuszában nyíltan elismeri, hogy a Biblia, illetve annak tanításai csupán egyik oszlopa az egyház tanainak, hiszen egy másik, legalább ilyen fontos alapkövének, támaszának jelenti ki az úgynevezett szent hagyomány tiszteletét is, amelyről a szentírásban egyetlen szó nincs. Ettől a pillanattól kezdve pedig kijelenthető, hogy a nevezett egyháza nagyparázna bár rejtett módon, de egyértelműen szembe helyezkedik az Isten beszédével. További egyenes következtetés pedig, hogy amely egyház vagy hívő ettől kezdve a legkisebb mértékben is közösséget vállal a nagyparázna katolikus hordával, az ennek okán értelemszerűen maga is hasonló gondolkodást és viselkedést szellemi közösséget követ azzal. Ugyanígy szembe helyezkedik az Isten beszédével, Krisztus tanításaival, az apostoli és szellemi egyházzal, így a nagyparázna egy leányává válik a sok közül. Ezért mondtam, és állítom azt, hogy minden ami keresztény az rossz. És pont. Nincs kivétel. Hiszen a katolikusokra kijelenteni, hogy ők nem keresztények, igen nehezen igazolható állítás lenne. Ha valami keresztény, akkor a római egyház az. Hiszen ők találták ki magát a fogalmat is. Így ha bármiféle, a legcsekélyebb közös vonás is tetten érhető egy közösség és a nagy parázna között, akkor tudható, hogy jelen van ott is a rothadás. A rothadás, amelynek ma összefogás, ökumenizmus a neve. Ezt a tényt nem meglátni, felfogni olyan mértékű szellemi vakságra utal, amelyel nem lehet mit kezdeni. Ez annyira világos és nyilvánvaló helyzet, hogy aki ezt nem fogja fel, az nagyon nagy bajban van. Csak és kizárólag Isten segíthet rajta, mint bárki egyében is, ember erre képtelen. Persze ahhoz, hogy a nagy parázna lebukjon, elengedhetetlen a Biblia ismerete. Aki azt nem olvassa, az nem ismeri Isten kijelentéseit hisz sokan, akik olvasták vagy olvassák a Bibliát, még azok sem, de tudjuk, hogy a Biblia szeretetét és megértését is kizárólag az Úr képes megadni az embernek. Erről tehát ennyit. Most térjünk vissza röviden néhány kereszt szimbólum verzióhoz, elsőként a tau kereszthez, amely valójában nem is kereszt, és amelyen jó eséllyel az urat is megfeszítették. Ennek az alkalmazása lényegesen egyszerűbb volt, mint a latin kereszté, hiszen itt nem kellett törődni a vízszintes kereszt stabil rögzítésének problémájával. Itt ez egyszerűen felkerült az oszlop tetejére, ahol sokkal gyorsabban és egyszerűbben rögzíthető volt, mintha ugyanezt az oszlop kétharmadának magasságában kellett volna megoldani. Itt a t gyakorlatilag teljesen a függőleges oszlopra nehezedett, csupán az egyensúlyt kellett megtartani a vízszintes szár esetében. Az elítélt a vízszintes fácipelte, majd egyszerűen feltették őt a már álló függőleges oszlop tetejére. Így mindig csak ezt kellett cserélni, ha az előző hulla már lerohadt a feszületről. Hiszen gondoljunk bele, ugyan Krisztus kivégzésénél csupán hárman voltak az áldozatok, de számos esetben százával ezrével alkalmazták ugyanezt a rómaiak. A tau kereszt még azért is érdekes számunkra, amiért az egyiptomi kereszt elnevezést elnyerte. Ez az az ősi szimbólum, ami az ókori egyiptom egyik legfontosabb zselképe, állítólag Iris és ízis szimbólumát egyesítette, a föld és az ég egységét elképezte. Erre került fel a hurok egyes elképzelések szerint csupán fogóként, mint egy szatyorfüle amelyből így alakult ki az enk. Ez az elképzelés onnan erd, hogy számos egyiptomi rajzon, véseten így tartják kézben ezt a tárgyat. A továbbiakban már csak néhány formájára térünk ki ezen ősi szimbólumnak, hiszen már annyi formáját ismerjük, hogy jelen írást kereszt mereti lexikonnál dozzaszthatnánk velük, amely nem célunk. Következzék tehát a Stauros, illetve az úgynevezett görög kereszt, amely minden keresztek öreg anyja nézetem szerint. Ez a legegyszerűbb keresztforma, maga a kereszt. Két egyenlő hosszúságú egyenes keresztezi itt egymást középen, egy függőleges és egy vízszintes szárban megjelenve. Ez a kereszt körbe, négyzetbe írható, minden szára egyenlő hosszúságú. Ezt láthatjuk például a vörös kereszt logón piros színben. Mint említettem, az ilyen jellegű kereszt már feltűnt Nimrod idejében, így ez a legegyszerűbb keresztforma valószínűsíthetően az óvilág kulturális örökségének része. Hogy valóban ne a részletekben vesszünk el, a következőkben már csupán egyetlen keresztverzióval foglalkoznék konkrétan, ez pedig a kettős kereszt, amely a saját portánkon belül is oly népszerű és gyakran ábrázolt szimbólum, és amely feltűnik könyvünk borítóján is, Krisztus keresztje mögött. De nézzük csak hazánk címerét, vagy minden második katolikus templom tetejét, találkozni fogunk ezzel az ugyancsak pogány szimbólummal. Bár, mint. Gyakorlatilag minden társával egyetemben, itt sincs valódi bizonyíték sem az eredetére, sem a jelentésére vonatkozóan, ám az bizton kijelenthető, hogy pogány, hiszen minden szimbólum kivétel nélkül az. Vannak hozzá kapcsolódó nézetek, amelyeket többen, és vannak, amelyeket kevesebben támogatnak, de valójában minden ezzel, ezekkel kapcsolatos magyarázat csupán teória, feltételezés. Így ír erről a viki, a kettős kereszt olyan latin kereszt, melynek két vízszintes szára van. A bizánci birodalomban a 6. században jelent meg, ahol nem csak vallási, hanem elsősorban politikai jelvényként használták. Rendkívüli módon el volt terjedve a vallási tárgyakon, fegyvereken, az érméken, a ruhákon, a személyi pecséteken, a katonáktól a művelt rétegekig, a diplomatákig és egyházi személyekig. A szokványos kettős keresztnél a felső vízszintes szár rövidebb, mint az alsó. Ezt a Jézus keresztjére erősített táblával szokták magyarázni, melynek felirata az egynörő egy, egy Nazarenus Rexi Judeorum. Názáreti Jézus, a zsidók királya rövidítés, de ezt a feltevést semmi sem igazolja. A kettős kereszt az egyházi heradikában eredetileg a pátriárkákat, majd az érsekeket illette meg. A ferdeláb B.T. artóval kiegészített változata az ortodox kereszt a keleti egyház szimbóluma. A hármas kereszt a pápaság szimbóluma. A kettős kereszt a magyar címer egyik meghatározó eleme, mely Magyarországról széles körben elterjedt az egész nyugat és kelet-európai címer használatban. A kettős kereszt időszámításunk előtt körülbelül 1800 körül vált először szimbólummá. Alsó és felső Egyiptom egyesülését jelképezve. Mások szerint a test, szellem, és hármasát jelképezi. Ezt később elfeledték, és keresztén zselképként kezdték használni. Megint mások a rovás betűk alapján a szeretet, és Isten egy utalást látják benne. Eddig az idézet. Mindent egybevetve tehát azt láthatjuk, hogy mint szinte minden területén a világnak, itt is óriási a káosz, és az egymásnak akár szögesen ellentmondó a káoszt megmagyarázni kívánó elméletek száma is. Hihetetlen és elképesztő mennyiségű és formájú keresztábrázolást eredményezett az az evolúció, a szimbólum újvilági, értsd, özönvíz utáni létezését jellemezte. Az egyszerű görög keresztből végül olyan torszülemények is kialakultak, mint például a másfél ágú kereszt kereszt alakú félággal, másfél ágú kereszt Mankóstaú félággal, vagy a két és félágú talpas kereszt. De legyen ez bármilyen széles körben és formában használt szimbólum is, minden józan és bibliát ismerő ember számára tökéletesen világos kell, hogy legyen az a tény, hogy epogány szimbólum mint minden szimbólum használata tökéletesen idegen a Biblia istenétől a megváltó Krisztustól. Most pedig vessünk néhány pillantást a Revideált károliban olvasható kereszt szót tartalmazó idézetekre. Elképzelhető, hogy ez a vizsgálat egyes olvasóim számára túlzásnak, szükségtelen szőrszál hasogatásnak tűnik, de ne feled kedves olvasóm. Az ördög mindig a részletekben bújik meg. Illetve ott is. Mindazonáltal nem véletlenül jutott eszembe az, hogy megvizsgálja meg kérdéskört, fogadd el ezt tőlem. Hiszen a tudat tudataladható manipuláció egyik legegyszerűbb és egyben leginkább hatékony eszköze a mentrő. Ha egy szót sokat ismételsz, teljesen mindegy, milyen kontextusban, akkor az előbb-utóbb bevésődik az elmédbe. Tudod, ismétlés a tudás anyja. Erről van itt szó. Jelenések 3-8 Károli Tudom a te dolgaidat, ímőjé -e adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senkibe nem zárhat, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Tehát mi élünk a lehetőséggel, és betekintünk azon a nyitott ajtón, amelyet az úr tárt szélesre nekünk, és amelyet be nem zárhat. Senki, tehát sátán sem. Most azt egyelőre ne feszegessük, hogy ha lenne sátánnak szabad akarata, akkor bezárná -e ezt az ajtót. Ennek eldöntését itt most rád bízom kedves olvasóm. Most tehát tegyük a dolgunkat és haladjunk tovább a keskeny úton. És, mivel mi alaposak vagyunk, így nem csak direktben vizsgáljuk meg a kereszt szó előfordulását, hanem még azokat a szavakat is megnézzük, ahol szótőként vagy egy összetett szó részeként bukkan fel Károliban a kereszt szó, mint például a keresztül, keresztútnál szavak esetében. Nézzünk tehát a példákat. Bírák 18. És ezek szorongatták és nyomorgatták az Izrael fiait attól az évtől fogva 18 esztendőn keresztül, Izraelnek minden fiait, akik a Jordánon túlvalának az Emoreusoknak földén, mely Gileadban van. A zsidó írás ezt így hozza, összetörték és zsarolták Izrael fiait abban az évben 18 éven át mind az Izrael fiait, kik a Jordánon túl, a Gileádban levő emóri országban voltak. Szeptuaginta a Szent István társulat szerint, ezek sanyargatták és elnyomták Izrael fiait ettől az évtől kezdve 18 esztendőn át, Izrael minden fiát, aki az Amoriták földjén, Gileádban lakott. A keresztül szó használatában itt a neovulgáta volt partner. A következő ószövetségi példák esetében csupán. Bemutatom a szóban forgó igerészeket, hiszen gyakorlatilag az összes esetében érvényes a fenti összehasonlítás. Ennek a jelentősége alább következik. 1 Samuel 14.4 a szorosok között pedig, melyeken keresztül akara menni Jonathan a filiszteusok előörséhez, volt egy hegyes kőszikla innen, és volt egy hegyes kőszikla túlfelől. Az egyiknek bocét, a másiknak pedig sené volt a neve. 1 Samuel 31-4 és Mándö szól az ő fegyverhordozójának, húzd ki kardodat, és szóri keresztül azzal engem, hogy valami módon reám ne jöjjenek-e körülmetéletlenek, és keresztül szúrjanak engemet és gónyt belőlem. De fegyverhordozója nem akará, mert nagyon félt. Akkor szól vevé a kardot és belé bocsátkozik. 2 Samuel 23.16 akkor a három vitéz keresztül tört a filiszteusok táborán, és merítének vizet a Betlehemi kútból, mely a kapu előtt van, és elhozván, vivék Dávidnak. Ő azonban nem akará meginni, hanem kijönté azt az úrnak. Kettő királyok 3.26. Látván pedig a moáb királya, hogy legyőzettetik a viadalban, maga mellé vet 700 fegyverfogó férfiút, hogy keresztül törjenek az időm királyához. De nem bírtak. Egy krónika 11-18 Károli. Akkor keresztül vágták magokat hárman a filiszteusok táborán, és vizet merítének a beszlöhem forrásából, mely a kapu előtt velől és felvivék, és menének Dávidhoz. De Dávid nem akara inni, hanem kitölté azt az úrnak. Izraelit a magyar irodalmi társulás szerint. Erre áttörtek hárman a filiszteusok táborán és vizet merítettek Bétléhem kútjából, mely a kapuban van. Vették és elhozták Dávidhoz, de Dávid nem akarta meginni, hanem kiöntötte azt az örökkévalónak. Ugye ha ez az eset csupán egy-egy esetben fordulna elő, tekinthetnénk véletlennek a dolgot már ha létezne a véletlen, de ez a Károli esetében teljesen tudatos és folyamatos törekvés. Gyakorlatilag egyetlen alkalmat sem mulaszt el, hagy ki, hogy ne éljen ezzel a manipulációs lehetőséggel, mint azt talább is látni fogjuk. De nézzük meg itt is a septuagintát is ugyancsak a Szent István társulat adaptációjában. Megjegyzem itt is a a partner a Károli féle értelmezésben. Tehát egy krónika 11-18 István társulat szerint. Ők hárman áttörtek a filiszteusok táborán, vizet merítettek a Betlehem kapuján áll útból, és elvitték Dávidnak. Dávid azonban nem akarta meginni, hanem kiöntötte áldozatul az úrnak. Énekek énekek 2-9 Károli. Hasonlatos az én szerelmesem az őszhöz, vagy a szarvasoknak fiához. Ímőjé, ott áll a mi falunkon túl, néz az ablakon keresztül, tekintget a rostélyokon keresztül, imidzsidó írás szerint ugyanez. Hasonlít barátom a szarvashoz vagy az őzök gídájához. Ím hol áll házfalunk mögött, betekint az ablakon át, bepillant a rácson át. És aljás 36 Károli. Jövendülés dél barma ellen, a nyomor és szorongatás földén keresztül, a honnan nőstény és hím oroszlán és viperák és szárnyas sárkányok jönnek ki. Viszik szamárcsikók hátán gazdagságukat, és a tevéknek púpján kincsöket a népnek, amely pedig nem használ. Itt csak csendben, halkan kérdezném, hogy vajon mit értett és aljás szárnyas sárkányok alatt. A zsidók ezt repülő kígyónak, a K.I.V. pedig fájöri Flying Serpentnek azaz tüzes repülő kígyónak hozza, ami még cifrább. Talán mesekönyvből vették. Vagy pedig létezett ilyen a Csendes Vizeken című írást. Jeremiás 9:9 Érdekes módon itt a számozás eltér a károli és egyes írások között, mert a Károli és például a KEV is a 91 alatt azt hozza, ami a többieknél a 8-23, ezért esetükben ugrik egyet a vers számozás. A lényeg azonban nem ez. A lényeg a fordítás. Ez a szakasz a zsidók szerint így néz ki náluk ugye ez a Jeremiás 9.9. A hegyek fölött hangoztatok sírást és jajgatást és a puszta tanyái fölött gyázdalt, mert elpusztultak, úgy, hogy ember ott nem jár, és nem hallják a hangját. Az ég madarától avadig, elköltöztek, tovamentek. K.E.V. szerint. Forthe He will egy a weeping and failing, and forthe habitations of the wilderness lamentation, because they are burned up, so that Nidörkenmen Hirt men voice of the hecket-től. of the heavens and the beast fled. Károli szerint 9-10 alatt. A hegyeken sírást és zokogást támasztok, és a pusztai légetekben gyászéneket. Mert kiégnek úgy, hogy senki sem egy keresztül rajtuk, és nem hallják a nyájak bégetését. Az ég madaraitól fogva a barmokig minden elköltözik és elmenekül. És a szeptulaginta most a neovulgáta szerint. A hegyek miatt sírásba és gyászének bekezdek, és a puszta legelői miatt síratódalba, mert fölperzselődtek, senki sem jár arra, és nem hallják nyájnak hangját. Az ég madaraitól az állatokig, elbújdostak, elmentek. Itt tehát a Károli ismét csak magára maradt a magyar fordítások esetében a keresztül szó használatával. Ezzel az átszámozással egyébként még nehezebb lesz az összevetés más verziókkal. Sikerült még egy akadályt odagördíteni a vizsgálódó tekintetek elé. Tapasztalatból mondom, ha az ember nem csak egy-két verset vet össze, hanem mondjuk úgy 5-6 verziót plusz a görögírást, akkor ez meglehetősen megterhelő szellemi munkává válik. Legalábbis számomra. A következő idézet is érdekes, megérdemli az összevetést éki el 16-25 Károli. És minden keresztútnál megépítéd magaslatodat, s útálatossá tevéd szépségedet, és kétfelé vetéd lábáitat minden mellett elmenőnek, és sokasítad paráznaságodat. K.E.V. szerint. Thou hast Build Die high place at every head oft heavy, and made die beauty to be abhorred, and hast opened thy feet to every one that passed by, and multiplied thy voredoms. Szent István társulat, minden utca bejáratánál magaslati helyet csináltál magadnak, hogy ott sárba tiport szépségedet és odaad testedet minden jött mentnek, és megsokszorosztat paráznaságaidat. Neovulgáta, minden utca sarkon felépítetted magaslatodat, és utálatossá teddékességedet. Széttártad lábadat minden arra menőnek és megsokasítottad paráznaságaidat. A szeptuagintában itt a kezdett szó szerepel, tehát szó nincs keresztútról. Ezéki el 1631 dettó. Itt ugyancsak a fenti görög szó szerepel az írásban, ám a Károli szerint mégis így helyes az ége, hogy állítál magadnak fedelet minden keresztúton, és magaslatokat csinálál minden utcán, de nem voltál olyan, mint a rémő, kicsi bevéve a bért. És ezéki el 3427. A mezőfája megadja a gyümölcsét és a föld megadja a termését, és lesznek földjökön bátorságosan, és megtudják, hogy én vagyok az úr, mikor eltöröm jármok keresztfáit, és kimentem őket azok kezéből, kik őket szolgáltatják. Hogy ezt honnan szedték, az már szinte talány. Kár, hogy megválaszoltam korábban. Itt még a a kiadóinak sem jutott eszébe keresztfát írni. Elképesztő. A neovolgáta így hozza ezt a részt, a mezőfája meghozza majd gyümölcsét, a föld meghozza termését, és félelem nélkül laknak majd országukban. És megtudják, hogy én vagyok az úr, amikor majd összetöröm igájuk láncait, és kiszabadítom őket zsarnokaik kezéből. A KIV ezt adja itt, egy have broken heavens of their yoke, de jellemzően mindenki beéri az igájukat, vagy maximum igájuk fáját fordítással. Ez egyedül a Károlinak volt kevés. Most pedig rátérünk az új szövetségi írásra, azon belül is különösképpen Máté evangéliumára, hiszen az nem egyéb, mint maga a keresztözön, keresztáradat. Máté 3.1, 3.6 és 7, majd 11, 13, 14 és 16. Azokban a napokban pedig eljöve keresztelő János, aki Jóde a pusztájában és megkeresztelkednek velő ő általa a Jordán vizében, vallást tevén az ő bűneikről. Mikor pedig látá, hogy a farizeusok és sadduzeusok közül sokan mennek ő hozzá, hogy megkeresztelkedjenek, mandönékik, mérges kígyóknak fajzatai. Ki csoda intett meg titeket, hogy az Istennek elkövetkezendő haragjától megmeneküljetek. Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam érő, erősebb erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó. Ő szent lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. János azonban visszatartja velő őt, mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te ősz én hozzám. És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből. És én az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek lelkét alájön, mint egy galambot és őre elszállani. Most már T1038, 1, 11, 11 és 12, 14. 2 és 8, 16. 14 és 24, 17 13, 20.19. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Bizony mondom néktek, az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál. De aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál. A keresztelő jános idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. És Mándő szolgáinak, ez a ma keresztelő jános. Ő támad fel a halálból, és azért működnek benne az erők. A leány pedig, Anyja rábeszélésére, Mándő, add ide nékem egy tálban a keresztelő János fejét. Ők pedig mondának, némelyek keresztelő Jánosnak, mások illésnek. Némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. Ekkor Mándő Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Ekkor megértették a tanítványok, hogy keresztelő Jánosról szól a nékik. És a pogányok kezébe adják őt, hogy megcsúfolják és megostorozzák és keresztre feszítsék. De harmadnap feltámad. Itt kicsit megszakítanám a keresztáradatot a megjegyzés kedvéért, mely szerint a keresztelő szó helyett a görög szövegben minden esetben a bemerítő vaptisztó szó szerepel. Ugyanígy ahol Károli a kereszt szó szerepel például 16-24, ott a görög-sztaurón, feszület szót találjuk. Ám például a 20-19 esetében, ahol a Károli keresztre. Feszítést hoz, a görögben az a vrossze megfeszít szót találjuk, szó nincs keresztről sehol még véletlenül sem. És jöjjön most nagy kedvencem a Máté 2022-23, ahol a Károli Hősieposzba illő költészetet vállalt fel a hívek hű tájékoztatása irányában érzett ellenállhatatlan késztetése okán. Íme, Jézus pedig felelvén, Mandő, nem tudjátok, mit kértek? Megihatjátok ki a pohárt, amelyet én megiszom. És megkeresztelkedhettek ki azzal a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem. Mondának néki, meg. És nékik, az én poharamat megisszátok ugyan, és a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. De az én jobb és bal kezem felől való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz az, akiknek az én atyám elkészítette. Na most ez, valóban a pofátlanság magas iskolája. Ennyire hülyének nézni a híveket egyéb iránt sajnos joggal, hiszen ma is ez a legnépszerűbb magyar biblia valóban gigászi modortalanság, de sátánnak semmi sem elég mocsadék, ha lehet, akkor mindenképpen rátesz még egy lapáttal. Ezt, amit a revideált Károli itt behúzott, konkrétan senki, még a neovolgáta sem vállalta be. De ez az eset egyáltalán nem egyedi a Károli esetében. Íme egy újabb példa, ha már a költészetnél tartunk. Itt ismét csak élen jár a Károli, mi több, magányos út törője el tevékenységnek, hiszen a következő 1 Péter 4.14-ben olvasható kiegészítést, illetve toldalékot is kizárólag ebben a fordításban lelhetjük fel. Íme! Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket! Mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. És Csiánál ugyanez helyesen. Ha a Krisztus nevéért szidalmat kaptok, boldogok vagytok, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és Istennek szelleme. A görög szövegben nyoma sincs a Károliban olvasható, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt toldaléknak. Ezt ismét kizárólag a Károli húzta be, mondom még a katolikus írás sem hozza ezt. Ez tényleg mindennek a teteje. Nem, hogy átírja, meg hamisítja, de még hozzá is told, költ a Szentíráshoz. Ezek figyelembevételével valóban tényszerűen kijelenthető, hogy van a Biblia, meg van a revideált Károli. A kettő gyakran nagyon nem egy. Visszatérve a Máté 20-22-23 szakaszra, íme ugyanez a helyesen csia lajos szerint a görög szöveg alapján. Jézus azonban ezt válaszolta neki, nem tudjátok, mit kértek? Vajon képesek vagytok kiinni azt a poharat, melyet nekem kell kiinnom? Képesek vagyunk, felelték. Mire ő ezt mondta nekik, Poharamból ugyaninni fogtok, de a jobb vagy baloldalamon való ülést nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz, akiknek atyám elkészítette. Ennyi. Ahogyan a görög szövegben sem, Csiánál és a többi fordításban sem szerepel egyetlen esetben sem itt a kereszt szó, vagy szó ő, még a Károliban hatszor olvasható ugyanezen szakaszban. Ez tehát valóban a botrány kategória. Erre mondtam egy korábbi írásomban, hogy ezt a művet, földrmedvényt esetenként csúfság nevezni. Hiszen semmiképpen sem lehet hiteles evangéliumnak nevezni egy olyan művet, amely számos esetben él mind átfogalmazással, mind kiegészítéssel azaz hozzátoldással, amelyet az Úr szigorúan tiltotlás jelenések 22. 18 19 ben Károli szerint. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, aki e könyv profétálásának beszédeit hallja, hogy ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra. És ha valaki elvesz e profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből, és a Szent Városból, és azokból, amik e könyvben megírattak. Az 1908-as revideált Károli fordítás pedig iskolapéldája ennek a tevékenységnek, amely nem más, mint szimpla biblia hamisítás. Visszatérve a Máté 20, 22 23 toldalékára annak ellenére, hogy sem a katolikus neovulgátában, sem a Szent István társulatnál, a Békés Dalosznál, a Magyar Biblia társulat új fordításában, sem a Lajos fordításában nem szerepele szakasz, egyébként helyesen, hiszen a görög szövegben itt nyoma sincs csak szereplő szövegnek, de például Víde Sándor Új Szövetség fordításában, aki ugyancsak görögből fordított részben, vagy a King James verzióban teljes egészében ugyancsak. Szerepel a vitatott plusz szakasz, de az egyébként helyes, bemerítés kifejezéssel. íme, azt válaszolta Jézus ezt mondta, nem tudjátok, mit kértek? Képesek vagytok-e kiinni a poharat, amelyet én fogok inni? Mondták neki, képesek vagyunk. Mondta nekik, poharamat ugyan kiiszzátok, és a bemerítéssel bemerítkeztek, amelyel én bemerítkezem, de hogy a jobb és bal oldalamra üljetek, nem az én dolgom megadni, hanem ez azoké, akiknek atyám elkészítette. Nem tudom tehát, hogy honnan vették a toldást, hiszen az általam és a legtöbb fordító által ismert vagy elismert görög szöveg ezt nem hozza. Lehetséges, hogy létezik valamiféle forrás, ahonnan nem művek fordítói. Merítettek, ám én azt nem ismerem. Ettől függetlenül a Károli féle kereszt keresztelés özön, kizárólag az említett fordításra jellemző. De nézzük tovább a -e művet. Máté 21-25 A János keresztsége honnan velő? Mennybőlé, vagy emberektől? Azok pedig tanakodnak velő magukban, mondván, ha azt mondjuk, menjből, azt mondja majd nékünk, miért nem hittetek tehát néki. Csia Lajos szerint ugyanez. János bemerítése honnan eredt. menjből -e, vagy emberektől? Azok fontolgatni kezdték magukban, ha így szólunk, menjből, azt mondja majd nekünk, miért nem hittetek hát neki. Védő Sándor szerint, a János bemerítése honnan volt, az égből vagy emberektől? Azok magukban így tanakodtak ezt mondták. A görög írásban itt is a váptizma vagyis bemerítés szó szerepel. Következzék a Máté 22.9. Menjetek azért a keresztútakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe. Ugyanez a neovulgátában ekképpen áll, menjetek hát ki a bekötő utakra, s akit csak találtok, hívjátok a menyegzőre. Van itt a fordításokban főút, országút, útkereszteződés, bekötő utám a görögben itt szereplő szó definícióit a katolikus szószedet így hozza, egy. Kiárat, kiút. Egy a, keresztút. Egy b, országhatár, míg az online fordító nyílásként, kiútként definiálja. Ezt a szakaszt mondjuk vidösen bízza a véletlenre, nála így fest a szóban forgó ige szakasz, menjetek hát a keresztutakra az útkereszteződésekre, és akiket csak találtok, hívjátok be a lakodalomba. Meg is magyarázza, mint általában ez igen jellemző az ő verziójára, hogy mit hogyan értsen az olvasó. Ám vidőfordításának van egy igen figyelemreméltó sajátossága, amely kifejezetten az ő új szövetségi fordítására jellemző. Máté 10.38-ban, a Lukács 9.23-ban, a Lukács 23.6-ban, János 19.6-ban vide ezeket hozza, aki nem veszi föl keresztjét, kinkaróját, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Így szólt pedig mindenkihez, ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, és naponként vegye vállára a keresztjét, kinkaróját, és kövessen engem. És amint elvezették, őt, megfogtak egy bizonyos cirénei simont, aki éppen a mezőről jött, és vállára tették a keresztet, kinkarót, hogy vigye Jézus után. Amikor tehát meglátták őt a főpapok és a parancs végrehajtó szolgák, kiáltoztak, ezt mondták, feszíts keresztre, feszíts keresztre, kinkaróra vele. Pilátus így szólt nekik, vigyétek el és feszítsétek, húzzátok kinkaróra, ti, mert én nem találok benne vádokot. Majd ugyancsak vidánál a János 19.15-től ig így alakul. De azok azt ordítozták, vidd el, vidd el, feszítsd keresztre őt. Ezt mondta nekik, Pilátus, a ti királyotokat feszítsem keresztre, húzzam ki Ezt válaszolták a főpapok, nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor átadta őt nekik, azért, hogy keresztre feszítsék kinkaróra húzzák. Átvették tehát Jézust. Ő pedig maga vitte a keresztjét, a kinkarót. Elérkezett az úgynevezett nevezet helyre, amelyet Héberül Golgothának hívnak, ahol őt keresztre feszítették, kinkaróra húzták, és vele másik kettőt, két felől, középen pedig Jézust. Pilátus pedig feliratot is írt és feltette a keresztre, kinkaróra. Ez volt ráírva, a názáreti Jézus a zsidók királya. Ezt a feliratot pedig sokan olvasták a zsidók közül, mivel közel volt a városhoz a hely, ahol keresztre feszítették, kinkaróra húzták, Jézust és héberül, latinul, görögül volt írva. Igen figyelemre méltó, hogy e fordító számos esetben, összesen 39 esetben szükségesnek érezte a Jehovák által is preferált kinkaró megnevezés feltüntetését a kereszt szó mellé, ám számos helyen egyáltalán nem. Az is érdekes nála, hogy egyszer a kinkarót hozza alapértelmezésként a kereszt szót téve e mögé zárójelbe, míg máshol éppen fordítva áll a dolog. Efézus 2.16, majd Zsidó 12.2 ismét vidősándor szerint. És megbékéltesse a kettőt egy testületben az Istennel a kinkaró, kereszt, által, megölte az ellenségeskedést saját magában. Nézzünk oda a hit, hűség, elkezdőjére és bevégzőjére. Jézusra, aki az előtte fekvő öröm helyett elszenvedte a keresztet, kinkarót, a gyalázattal nem törődött és az Isten trónjának jobbján leült. Folytassuk a Máté 27.32-vel Károli szerint, kifelé menve pedig találkozának egy cirénei emberrel, akit Simonnak hívnak velő. Ezt kényszeríték, hogy vigye az ő keresztjét. A görög szövegben itt a tavron szó szerepel, amelyet például a Google Fordító ismét csak kizárólag feszületként értelmez, ahogyan én is. Máté 2740. És ezt mondván, te, kilerontod a templomot, és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg magadat. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. A görög szerint ez Stavro, Stavro itt is kizárólag a feszületet hozza, míg a katolikusok ide kizárólag a kereszt szót érezték helyesnek. Majd 2742, ahol azonos a helyzet, mint a 2740 esetében. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk néki. Következzék most a csodálatra méltó Máté 28-19, ahol egy mondatba sikerült két egetverő hazugságot beleplántálni. Elsőként a keresztség. Másodikként a hamis pogány eredetű szent háromság tanát erősítendő. Éme, elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek léleknek nevében. Ugyanez például csia és vidő szerint, menjetek el azért és tegyétek tanítványokká az összes nemzeteket, bemerítve őket az atyának, a fiúnak és a szent szellemnek nevében. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá, tanítsatok minden nemzetet, merítsétek be őket az atya és a fiú és a szent szellem nevében. A görögben itt a baptizodesz szó szerepel. Itt még a katolikusok is annyira bajban voltak, hogy szószedetükben elsőként kénytelenek voltak megadni a bemerítigét, de utána azért gyorsan oda tették a meg keresztel definíciót is. Ennyit Máté írásáról, most következzék egy idézet erejéig János Evangéliuma. Ebből itt valóban csak egyetlen részletet emelnék ki. Egy olyat, amely konkrétan a feszület vagy kereszt esetre vonatkozik. János 19-17-19 károli. És emelvén az ő kereszt méne az úgynevezett koponya helyére, amelyet héberül golgothának hívnak, ahol megfeszíték őt, és ő vele más kettőt, egy felől, és más felől, középen pedig Jézust. Pilátus pedig címet is íra, és feltevé a keresztfára. Ez vele pedig az írás, a Názáreti Jézus, a zsidók királya. A görög írás itt is a feszület szót hozza, mint minden esetben. Ugye, mint fejjebb megismerhettük, vida itt hozza hatszor egymás után a kinkaró meghatározást. Következzék az abcsel 223 Károli szerint. Azt, aki istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek. Itt az a vicc, hogy egyedül a katolikus neovulgáta hozza helyesen a görög szöveget, amelyben halovány nyoma sincs a kereszt szónak. A görögben itt konkrétan a rögzít szó szerepel. Na most azt állítani, hogy a rögzít és a keresztre feszít értelmű lenne, úgy vélem igazi nyelvészeti bravúr. Ettől függetlenül a magyar fordítások az egy katolikus neovulgáta kivételével mindezt teszik. Íme a katolikus, egyébként itt kifogástalan verzió, ezt az embert istentelenek keze által felszegezve megöltétek, miután Isten elhatározott terve és előre tudása szerint átadatott. Ez az ige azért ennél több szót is bőven érdemel, hiszen ha valaki elemző módon, odafigyelve elolvassa ezt, akkor azt is jó eséllyel felismeri amiről a Szent Tehén című írásomban írtam részletesen. Konkrétan azt, hogy maga Krisztus is Isten elhatározott terve szerint átadatott. Felteszem a kérdést, van-e még kérdés? Persze tudom, aki érti érti, aki nem az nem. Nincs mit tenni. Ide kapcsolódóan szeretném még felhívni a figyelmet arra a különös tapasztalatomra, amellyel a szakmabeliek szakemberek esetében szembesültem. Arra gondolok, hogy azok, akik esetenként 30-40 éve tanítják, magyarázzák az igét, tanítják a Bibliát, azok sem értenek egészen nyilvánvaló és legelemibb dolgokat. Komolyan mondom, hogy én ezt vagyok képtelen felfogni. Tudom az okát, értem, hogy miért, de annyira lenyűgöző a dolog, hogy képtelen vagyok napirendre térni fölötte. Tehát ezek az emberek abban a hídben élnek és tanítják tanítványaikat, hogy valóban folyik egy nagy küzdelem az Úr és Sátán között. Ezt hiszik. Döbbenet. Itt a fenti ége, maga Krisztus is átadatott Isten terve szerint azoknak, akik végül megfeszítették őt. Számtalan helyen szerepel az igében sátán valós kompetenciája. A sokszor idézett féle eset kapcsán például, ahol Isten konkrétan elmondja sátánnak, hogy hány a sakabát, azaz mit tehet és mit nem. Ennyi. Sátán pedig milliméterre betartja a határt, pedig elhiheted, legszívesebben megnyúzta volna jobbot elevenen. De nem tehette. Ott van a jelenések könyvében, magától az úrtól kijelentve János tolmácsolásában, hogy minden szereplőnek adatik a hatalom és a kompetencia. Nem ők szerzik, hanem kapják, annyit amennyit, mégpedig nyilván Istentől. Hatalmas különbség ez. Minden ömid van adatik neked és minden egyes teremtménynek függetlenül attól, hogy ki csoda, mi csoda vagy hol létezik, él. Íme... Jelenések 6 és 6-8 Károli szerint. És előjöve egy másik, veres ló, és aki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék. És adaték annak egy nagy kard. És látám, és ímője egy sárga színű ló. És aki rajta üle, annak a neve halál, és a pokol követi velő azt. És adaték azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel és ésséggel és halállal és a földnek fenevadai által. Lássuk már meg, vegyük észre, hogy ezek is kapták azt, amiük van. Nem ők szerezték, hanem Isten től, az ő előzetes terve szerint és annak megfelelően kapták. Jelenések 9.3 és 4. Károli. A füstből pedig sáskák jövének ki a földre. És adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte. Adaték. Megmondaték. Senki, hangsúlyozom senki nem tehet azt, amit akar itt a földön. Az van, amit Isten parancsol és pont. Sem ember, sem gonosz szellem, sem sátán nem okoskodhat. Tudod, szép lehetsz, de okos nem. Ez egy zárt pályás menet, hiszen Istennek nem lehet keresztbe tenni. De, hogy pontosan lásd, mi a való helyzet, íme, itt is le van pontosan írva Isten által sátáne világi kompetenciája. Íme. Jelenések 13.5-9-ig Károli, majd Csia jelenések 13.7. És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája. És adaték néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Megnyitá azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. Az is adaték néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze. És adaték néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta. Ha van füle valakinek, hallja. Arra is engedelmet kapott, hogy hadat viseljen a szentekkel és legyőzze őket. Fennhatóságot adtak neki minden törzsön, népen, nyelven és nemzeten. Kitől kapott engedelmet? Ki adott néki hatalmat? Minden ömid van, kizárólag Istentől való, tőle van. Ha van füle, valakinek hajja. De ha füle nincs, talán szeme van, legalább olvassa. Tényleg elképesztő és döbbenetes, hogy jönnek a teológusok, a nagy tudású professzorok ezzel az ellengé. Vájtféle nagy küzdelem maszlaggal. De könyörgöm. Hogyan küzdhet a teremtmény a teremtőjével? Isten ha úgy akarná, egy pillanat alatt megszüntetné sátánt, hogy még az emléke sem maradna meg. Arra sem emlékezne senki, hogy valaha létezett. Hihetetlen, hogy elvileg komoly, gondolkodni képes emberek ennyire vakok legyenek az igazságra. Ha Isten nem engedné, sátán meg sem tudna mozdulni. Ott áll nem kétszer, de százszorosan megerősítve még a protestáns kánon anyagán belül is a Bibliában, hogy Isten ad vagy nem ad. Isten tervezett, elrendelt előre. Mi ebben a nehéz? Sátán még nem is létezett, amikor Isten már mindent tudott előre. Mindent. Isten az Isten! Kiveheti fel vele a kesztyűt. Miért olyan bonyolult ez? Mondják, hogy Isten birkózik, küzd, szomorkodik, így meg úgy. Sátán megmulat és gáncsoskodik. Akik ezt gondolják, azok képtelenek felfogni Isten, Isten voltát. át. Isten számára nincs határ, nincs korlát és nincs kihívás. Az van, amit Isten elgondolt és pont. Persze ha őszinte akarok lenni magamhoz, valahol talán megértem ezt a vakságot. Ha valaki nem éli át azt, amit én, akkor elképzelhető, hogy nem tudja keretverni verni benne ez a tudás. Hiszen a tudás csak akkor tudás, ha tapasztalaton nyugszik. Ha nem éled át a saját bőrödben azt, hogy egy külső erő gondol egyet, és te meg sem tudsz moccanni, miközben eszednél vagy és képes vagy pontosan felmérni a helyzeted, akkor hiheted azt, hogy van ráhatásod a dolgokra. Hiszen honnan tudnád tudhatnád, hogy nincs. De ha megéled azt, amit én átéltem, akkor rájössz, hogy a te kompetenciád konkrétan nulla. Isten minden teremtménye vonatkozásában teljes és maradéktalan hatalommal bír, ide értve a vádlót is. Az van, amit ő megenged. Lehetetlen bármi olyan történés, amivel ő nem ért egyet. Ha valamit Isten nem akar, akkor az nincs. Ezt jobb, ha tudomásul veszed, mert tény. Tehát Isten meghatároz minden egyes teremtményének minden egyes lépést, és ettől eltérni lehetetlen. Nincs önállóság, nincs okoskodás, nincs szabad akarat. Itt már semmiképpen sem. Minden létező kizárólag Isten kegyelméből létezhet ideértve a sátánt is. Ezt a tudást viszont nem adják semennyi pontért, fél évért, kreditért, pénzért, de még bitcoinért sem. Ezt meg is át kell élni. Na ez az, ami hiányzik a sok prav tudástárából. Ám az enyémben elevenen él. Ezért mondom azt, amit. Szóval lehet butaságokat beszélni, lehet hinni is ezekben, csak ne tanítanák egyesek ezeket a butaságokat gyakran jó pénzért cserébe. Na, nézzük tovább a Károli féle hazugságokat. Zsidó levél 9 -11. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem a -e világból valósátoron keresztül. Itt ismét az a helyzet, amely az egész 1908 as revideált károli fordításban jól megfigyelhető. Az, hogy amint a legkisebb alkalom, lehetőség nyílik a kereszt szó becsempészésére a szövegbe, ez a fordítás azonnal léle lehetőséggel és megteszi azt. A keresztül szó használata valóban elfogadható lenne mondjuk az átszó, amelyet a többi fordítás és a görög is használ felcserélése okán egyszer egyszer. Tehát egyszer-egyszer, de nem minden lehetséges alkalommal. Ez így már több mint gyanús, meg lehetősen kilóg a vagy inkább a kecskepata. Még a keresztül szó 16 esetben szerepele verzióban, erre ugye még mondhatnánk, hogy nem nagy ügy, de az olyan szavak, ahol a kereszt szó mint szótő szerepel, már 169 esetben fordul elő. Ez sem tűnik soknak a közel 800 ezerhez képest, ám ha azt tekintjük, hogy a görög. Szövegben ugyanez a szám valójában nulla, akkor bizony igen sok lesz hirtelen. Ráadásul zömében az új szövetségben akadhatunk rá, esetenként egy mondatban háromszor is. Ez aztán a mentő. Ismét máté 20-22 23, majd gondosan megismételve a már 10-39-ben is új fent károli szerint. Jézus pedig felelvén, Mandő, nem tudjátok, mit kértek. Megihatjátok e a pohárt,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 Azok pedig mondának néki, megtehetjük. Jézus pedig mondanékik, a pohárt ugyan, amelyet én megiszom, megisszátok, és a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek. Ez aztán a keresztvihar. De, hogy bele ne szédüljünk, utóbbi igét ismét vegyük szemügyre valóságos mi voltában a görög szöveg szerint, itt Csia Lajos hiteles tolmácsolásában, Képesek vagyunk felelték azok, mire Jézus ezt mondta nekik, ki fogjátok ugyaninni azt a poharat, melyet én kiiszom esbe fogtok merülni azzal a bemerüléssel, melyjel én bemerülök. Ennyit tehát a keresztről, e hamis bálványról, az ősi mágikus szimbólumról, amely miként a Biblia is tanúskodik erről, tökéletesen idegen, mint minden egyéb szimbólum használata Istentől. Ennyit a keresztről, amely köré egy már a két és fél milliárd lelket számláló, a világ kétharmad részén jelen a legnagyobb világvallás nőtte ki magát, és amelynek ez a legfőbb szimbóluma. Ha ma lerajzolsz egy latin keresztet bárkinek a világon, és megkérdezed őt, hogy mi jut eszébe erről, akkor szerinted mit fog mondani? Kereszténység és a valláshoz kapcsolódó dolgok vagy Krisztus. Nos, így hat te bálvány a világban? Könyvünk további részében szemügyre veszünk újabb hazugságokat, amelyeket az 1908-as revideált Károli Szentírás oly szemléletes módon tár elénk.